Alam semesta. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Hmm? Alam ha? semesta. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Bila imam batal Kita kena tegur Kita kena tegur lah Macam yang Sampai dia tahu yang dia ni batal Kalau ha, Hidmah lah kan Kalau Pasal cakap cakap Saya beritahu Beritahu beritahu Dia cakap berita, mana lah Sebab dia memang batal, batal lah solat Dia, dia cakap ni supaya dia Batalkan kata solat ni lambat untuk orang dia lambat atau pengelada najis dia kat pasal buang najis so, tu siapa nanti ataupun dia dia selah baca tak boleh tengah-tengah solat tu yang teruk tak ada najis tengah-tengah solat tu kalau imam kita nampak imam punya ada buat perkara yang batalkan kan? ada najis tu, dekat kain dia dia tak nampak kita nampak kita tegur kita solat kita pun dah batal lah so, tak sah dah gini Kalau kita suruh berhenti, lepas dia tak ada pakai baru, orang lainlah jadi imam. Dia pergi dah cari kain kan, tak sanggup dia pula. Dia bercakap terus lah. Kita gunakan cara yang terbaik untuk bagi dia perasan lah yang ada something happen kan. Tak boleh juga imam, solat kau batal. Tak boleh juga, cakap macam tu. Sudah maaf, kalau imam solat batal kain agak rajis, kita boleh cakap macam tu jadi nanti dia semuanya seorang kan Belakang tu semua Namun yang nampak Dia tak boleh ikut Dia tak nampak pasal belakang kan Misalnya belakang Najis Namun nampak dia tak boleh ikut Kita tak boleh ikut Cara menegur tu lah setakat ni Tak pasti je Tapi Tula Kita nak tegur Macam tu lah Cakap pun Masa tu juga lah Setahir tu nah, tu dengan Tuan Najis Tunggu dia always Semuanya bayang dia pun tak dia kalau dia tak tahu tak apa tapi kita mahu nampak mamum Kita dia tahu dia adalah untuk untuk dibuat tak boleh tak uh, boleh puas hati boleh kalau masalah kita semua berhenti kita buat baru tapi dia mesti perasaan kan Mana pergi makmum aku ni semua hilang macam eh. makmum dia jadi tu dan datang makmum yang depan tu mesti nampak eh. yang akan nampak benda sekecik makmum depan tu lah Batunya makmum yang depan tu yang nampak dulu yang paling eh, yang betul belakang imam tu kan itulah biasanya yang akan solat di belakang imam tu orang yang layak untuk tu bergantikan imam tu imam batal itu selayakkan tempat tu tempat-tempat yang duduk belakang imam tu bukan sepahang bawah dulu, duduk nabi akan susun orang yang belakang nabi semua orang yang ada kiraan yang suruhan tu supaya nanti kalau imam batal dia boleh ganti yang ditahulah nanti hukum mu imam batal ke tak batal tengok, -tengok kena ini buat dah tahu esailah mana sekangan. pada zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman tak tahu zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman tak endulah. Dan memang kita kena tergolalah memang ke batal. <coughs> Nanti ada bab. Bab Jumaah ni bab paling panjang kita mushaf Bab. Sebagian Fatihah wajib jadi masalah panjang ni. Guru pun ore. Ini cuma kita start ni 10 minit ni, ya. Kita nak baca sikit ni. Ini hasiah yanat taribin untuk kitab waktu mai anak murid Nahaj. Imam Abdul Azizat Maribari Jadi saya katamburu Baca kita ni ha, Anak murid Ibn Hajar Aitami Tufah lah Ini lah murid Jadi okay. Dia akan katakan lah Puan Al-Syeh Funa Macam sikit pasal mutamat ni Bismillahirrahmanirrahim Wa'alam annal a'ayat wal'ahad Mahala anna um saya zikru al-muallif rahimahullahu taala fi bab al-qada. Jadi kita ialah sesungguhnya bab ini akan dinyatakan oleh para kita ni dalam bab udoh nanti Sesungguhnya anna al sesungguhnya kaul yang utama fil mazhab di dalam mazhab Syafi'i ialah hukumium untuk memberi hukum wal fatwa dan fatwa ma ittafaqu alaihi syaikhan apa-apa yang telah disepakat oleh Syekh Khan, Syekh Khan dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dengan Imam Imam Nawawi dan Imam Rafi'. Fa ma jazama An-Nawawi fa Rafi'. Kemudian Imam Nawawi seorang diri terlebih bawa Imam Rafi' seorang diri. Mula-mula cari dulu yang sepakat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi' sepakat. Lepas tu nanti kalau misalnya Imam Rafi' dengan Imam Nawawi dengan Rafi' celah Makuk utama kan imanawwi dan seterusnya kalau tidak ada tidak difatwakan oleh imanawwi hanya imanofi baru lah ikut imanawwi sama arah kemudian setelah itu apa yang telah diterjemahkan oleh kebanyakan ulama syarikat mungkin imanawwi pun takde imanofi pun takde masa-masa baru misalnya maka carilah yang paling rojeh yang paling tepat yang telah diterjemahkan dan ulama-ulama kebanyakan ulama macam ni fa a'lam wal a'raf kemudian ulama yang ulama yang lebih ilmunya boleh ulama yang lebih wara' aksar ahlam auraf ingatannya kalau tak ada imam nawawi Yang rafi' punya punya qaul atau fatwa dalam kitab misalnyalah terkumpul maka cari mula-mula bi -mula Majoriti Ulama Syafi'i punya Pilihan Fatwa Kalau tak ada juga Mungkin Tak, tak ada yang majoriti Cari yang Ulama-ulama yang Alam Alam ni yang paling alim Lepas tu Tingkatan ni Paling warak Siapa yang paling alim Siapa paling warak Jadi tugas beri fatwa ni sebenarnya Bukan tugas kita. lah Ini dia tujukan untuk Ulama dia ni Untuk pengetahuan sebab yang kat dalam tu, dia dia benar-benar rasa dia ulama' kan? Dia nak dia Dia suruh kita ikut kau tu, kau ni Jadi dia ulama' Dia dah menempatkan diri dia, masalah dia ni macam ulama' Kita kata fatwa dalam mazhab syafi'i Yang utama kata haram, solat sunat bagi anak-anak tak Dia kita tak boleh ikut pendapat ni so, Sebab mana dia seolah menempatkan diri dia dengan iman awang itu sama oh, Aku dengan Nuris tak lah, aku kata boleh pakai kau ni bukan kalau dia bukan ulama dia takkan cakap macam tu. Wah, ini dia tahu Fatwa faktor utama dalam Majlis Syarifi ini dia. Dia takkan boleh komen. Malaikat dia ulama besar Sama-sama dengan Imam Nawawi misalnya boleh komen, tak apa boleh. Ada kitab kata boleh pakai kol, oh, boleh boleh boleh pakai yang boleh sembang-sembang. Ini dia seolah-olah macam dia rasa dia setaraf pula dengan Imam Nawawi, Allahuakbar. Allah. Kalau Imam Nawawi dah ada cakap dan tamat di dalam mazhab Syafi'i pun bila Imam Nawawi kata dah mutamat ulama' ulama' adai yang selepas tu yang hebat-hebat Imam Bukhari ni Imam sebelum tu semua termasuk Imam Ghazali pun tak pakai dah okay. termasuk Imam Ghazali punya fatwa pun dah tak kita tak pakai ini dia pula boleh kata tak apa boleh pakai nanti dia macam apalah pula kan dia ya, orang macam ni dia tak dia tak study betul-betul fiqah dia tak study betul-betul fiqah lepas tu, dia study mungkin cuma kitab sahaja ataupun dia intim mazhab. Apa lah. dulu lah dia intim mazhab, tanah ilmu mazhab. Ataupun dia belajar je kita tahu tapi dia tak tahu macam mana adab-adab dalam -adab memberi fatwa, macam mana cara nak boleh apa memilih taul-taul ataupun pendapat Imam Mazhab Syafi'i tu siapa ilmu dah hubungkan kita banyak dahulukan siapa yang muktamad siapa siapa mungkin dia tak tahu. Dalam keadaan dia tak tahu menntu je kunang-kunang dia tak juo menentangkanlah kita kita dah katakan utama kan dia dia kata pendapat lain pula faham kan? Eh? saya baca last ni depan ni orang dengar waktu tu ni lepas tu bila berjumpa dengan orang macam ni kan tak tahulah macam mana jawab solat jenazah fardu kifayah fardu kifayah Ini fardu fardu bukan fardu alah ni tak boleh sunat nanti dia beritahu kat sini nanti saya buka nah, buku solatlah mula buku macam tu Fatwa alo Lagi saya buka yang solat ni hima nawin dok menawat 631 hijrah dan dia meninggal 676 hijrah jadi imam syafii meninggal 200 5, 204 hijrah Jadi jarak dia antara Imam Syafi'i dengan Imam Nawri tu berapa tu? 400 tahun lebih Bayangkan kalau dalam masa 400 tahun lebih tu Berpuluh-puluh beratus Beribu kot ulama' ulama yang dalam al Syafi'i yang hebat-hebat Daripada dua tarikat tu, daripada, daripada dua, dua tempat tu Baghdad dengan kerasan lah paling banyak Umur tu mustahil mustahil Hebat-hebat semua Termasuklah Imam Ghazali Termasuklah Imam Haramain Al-Jawaini Guru Imam Ghazali Ibu Surais Iman Al-Qadid Bepayim Imam Abu Ishaq Shirazi Itu semua Hebat-hebat ni ulama' lah. Pun tak terpilih Mereka punya fatwa untuk jadikan Mutamat dalam mazhab Yang terpilih ni Imam Nawin dan Rafi Tiba-tiba ada orang pula Di zaman sekarang tu nak ben, Nak konon-konon nak nak melawan 4 tahun utama jadi tuan-tuan boleh bayangkan lah sini siapa dia dia ke kat mana dia tu Imam Ghazali punya fatwa Imam Ghazali pun cuba untuk membuat tarjah dalam mazhab guru dia Imam Haramai tu yang sejak kitab yang 40 jenit Nehatul Matlab tu dia kumpul seluruh fatwa-fatwa ulamak dalam mazhab syafi dia semua bab dia cuba buat tarjah itu pun tak dia ambil seperti Imam Ghazali, Imam Ghazali yang Nauri datang pun buat tanya lagi. Pun tak dipilih. Last sekali ulama' sepakat pilih. Yang di oleh Imam Nawawi Rufiyah kita pilih sebagai fatwa al-rahmadzahar. Walaupun kadang-kadang bertentangan dengan Imam Syafi'i sini punya kawan. Sampai saya punya mufti, saya punya syafatul hadis dekat mereka Rekadu, dia Hanafi. Saya kata Mazal Syafi'i ini sebenarnya bukan Mazal Syafi'i, Mazal Nawawi. dia. Dia kata menendulah Kenapa dia kata menendulah Saya pun tak tahu lah Jadi tak Kita dah apa ni sepakat oleh Imam Nawawi dengan Rafi'i Itulah dari Fatwa al Semua ulama' sepakat Yang takde apa, apa yang komplain Adalah ulama' cuba-cuba Selama tu datang macam Imam As-Nawi Datang lebih banyak Banyak apa dia bertentangan khilal dengan Imam Nawawi Pun ulama' tak layak juga Ibn Rifah Yang mulia lebih tinggi di negeri Nawawi Imam Suki tu Tati Yudin Suki dia ada anak Taji Yudin Suki Taji Yudin Suki kata bapa aku punya orang tu lebih hebat Nawawi. Tapi Iman Na'wi juga dipilih pilih sebegini Yang tak ada orang pun berani melawan Kita buat baru punya lah Kita terserah pilih Iman Na'wi Kita cari orang lain punya Tak ada sampai sekarang pun tak ada orang pun berani nak, nak nak ubah putusan Ijma' tu Yang Iman Na'wi dengan Rafiq punya sepakat Itulah fatwa dalam mazhar Nak tengah orang-orang sekarang ni bercakap kan boleh, boleh, tak apa lama tu kita boleh, kitab tu kata boleh Itu salah ya noam ni Siapa? Warau'aitu fi fatwa Al-Marhum Bikaramillah Syekh Ahmad Dmiyati Ma'anasuhuh Aku telah melihat di dalam kitab fatwa Al-Marhum Yang dengan Dimulikan Allah iaitu Syekh Ahmad Dmiyati, apa yang telah dinyatakan dalam kitab tu Fa'in kultah ma'laziy yuthabihi min al-kitub, wa ma muqaddamu minha, wa min al-shara wal-hawasi. Khatib Ibnu Hajar war Madi'in, wushaykhul Islam al-Khatib, syarbini Ibnu Qasim, wamahli wajyadi, wushish Ramli si, wabniziyat al-Yamani, wakulubi wushay khadar mu'tamad mu'tamad datun aulah wa hajizul akhdh biqauli kulliman mazhurin idza ikhtalafu aulah begitu dalam kitab tu dia telah menyoal apa-apa yang telah difatwakan di dalam kitab kitab tersebut dan apa yang perlu didahulukan daripadanya Daripada syarah dan Citi kitab-kitab syarah dan kitab-kitab Hasiyah ataupun hawasi Ingat kan? Eh? Matan, syarah, hasiyah Matan tu rukun sembayang 13, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Lepas tu, bekalan yang matan sembayang sekian-sekian Rukun sembayang sekian-sekian Syarat sah sembayang sekian, dia tak, ada, dia tak bahas apa pun. Rukun uduk ada 6 eh? Ni ya, pasu muka, pasu, well, pasu Tangan, pasu sakut kepala Pasu, pasu kaki, tertip cukup Tak ada bahasa lah yang akan syarah matan ni kitab syarah kitab syarak. Kamu tahu maksud niat tu, niat tu ada di bawah Itu, Niat tu di hati. Jadi niat tu ada di kejene. Tapi niat macam ni, ni, ni nanti ada pula nanti asyik. Asyik pula akan bahas lebih mendalam lagi. Kalau ulama, maklum nak ulama yang lain ha, ini ada ini tak imam ini tak setuju dengan tempat ni. Tapi tahun ni tak dipakai. Tahun ini lemah. Dia akan ceritai lagi. lagi, lagi detail lagi. Jadi dalam kitab-kitab Syarah dan Hawashi ni Dia kata contohnya kita guna hajal Imam Dua Ramli Dua Ramli ni maknanya Bausyibahkar Syihabun Ramli Dengan Ada bapak dengan anak Satu Imam Ramli Satu bapak dia pun Nama dipanggil Ramli ni nama tempat Jadi dia gelarkan lah Nampennya Ramli juga tu Ini nama tempat Maksudkan nah, bagi nama eh, Ramli kan Maksudkan Ramli ni nama tempat Ramlah Di di Mesir nama tempat Namanya Ramlah Jadi dia di, Disebabkan Ramli Bapa dengan anak dulu dalam masa besar Dalaman tu lah Imam Ramli Meninggal seibu empat hijrah Dan bapa dia ni Guru kepada Antara ni Ibn Hajar Khatib Syarmini Kemudian kita kita Syekhul Islam Zakaria Ansori, kita kita Khatib Syarmini kita Ibn Qasim Al-Badi kita Mahali kita Ibn Ziyadi Kitab Syibra Malisi Hasiyah ni Hasiyah niha ni Nyahyang apa Muhtaz Imam Ramli punya dan kita kita Ibn Ziyad, Al-Yamani, kitab Uliyubi, kitab yang khasiat bagi Imam Imam Mahali Kemudian Syekh Hadar dan sebagainya, adakah kitab-kitab mereka ni mutamat atau tidak? Ditanya Adakah boleh untuk mengambil pendapat-pendapat setiap berkira-kira yang telah disebut tadi, sekiranya mereka itu khilaf? Atau tak boleh? Ditanya dan jika mereka khilaf kitab-kitab Ibn Hajar ada kitab di dalam kitab Ibn Hajar sendiri yang manakah yang patut kita utamakan? Ibn Hajar pun ada lima enam kitab, tujuh lapan kitab. Ibn Hajar hitam kalau dalam kitab dia pun ni kata ni kita nak kita nak mana kitab mana yang mana dulu nanti nak nak, nak diutamakan. Apa tu bukan senang punya kerja kan? pertama sekali nak kena ada kitab tu. Waktu nak kena faham bahasa Arab lah. Tak ada pun saya ingat kalau bahasa Melayu ke Baik saya sendiri tak ada terjemahan Kitab tufah memang tak ada Kitab-kitab besar ni memang tak ada terjemahan Melayu kan Tak nak kena belajar je kan 3-8 tahun pondok Kau saya bahasa Arab Baru nak kena baca pula mereka. Lepas tu dah, dah tahu Baru nak kena ada kitab tu pula tu, Baru nak kena baca semua Baru nak kena pilih kalau mana yang yang paling Paling-paling rajin Paling asal Paling mutamat Bukan senang punya kerja kan Kemudian kita hal wahal yajuzu al-amal bil-tauqul Bolehkah beramal dengan tauqul yang lemah? Yang ini bukan utama lah. Dan bolehkah untuk memberi fatwa dengan tauqul tersebut? Adakah boleh beramal dengan tauqul yang merju? Yang merju ni mana? Ni? Yang dia ada roje atau tu merju? Roje ni yang yang dipilihlah yang lebih tepat yang lebih lebih lebih roje. Senang ibu beraja. Roje yang lebih cantik dua ni. Yang ini lebih roje. Saya dah fahamlah rujuk. Saya dah setuju masih melayu pun, mengapa? Hmm. Ha? Yang utama nak, lah. ha. boleh juga yang utama. Sama. Apa lagi terus dekat sana? Ha? Marju. Marju lawannya lah. Marju lawan dia. Yang kurang utama lah, yang tidak utama. Awkilaful asal, adakah boleh juga ber beramal ataupun berfatwa dengan yang asal? Asah ni adalah istilah Istilah Yang mana pendapat-pendapat Bukan Imam Syafi'i Ashab Syafi'i Ulama'-ulama' Syafi'i punya pendapat Yang antara pendapat-pendapat Ulama' Syafi'i yang Dan yang mana dari dalai semua kuat Yang paling Paling ni tepat sikit Kalau dipanggil panggil Asah Dia nanti Ada Tawqal Imam Syafi'i Tawqal Ashab Syafi'i dibesarkan. Kala Imam Syafi'i punya kaul yang paling rajih paling tepat dia panggil azhar. Lawan dia nanti zahir. Betul lemah, baik. Nanti pula dalam ashab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i yang paling tepat paling utama dipanggil al-ashah, lepas tu sahih, lepas tu daif. Ini nak ni, nak mendalami mazhab Syafi'i sebenarnya pening dia, bukan senang ni kan. Makni nak kena teliti betul, saya tak, tak nak buka cerita supaya mendalam ni. Oke oi. Apa kan? Kalau kau pening, tanya, tolonglah. Eh? Kalau kau tak paham sangat, tu pun ada tu Azhar Asam utama yang satu ni maljul rajih. Tanya. Jangan segan-segan. Tanya. Tengah-tengah ni pun tanya. Lagi satu, asal dari mana tadi apa? Azhar. Azhar. Azhar ni pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang paling utama. Imam Syafi'i pun kadang-kadang dalam satu satu bab, satu masalah, ada dua-tiga fatwa. Jadi dalam dua-tiga fatwa tu, yang mana yang paling tepat sebenarnya? Itu nanti dipanggil al-azhar itu yang paling alif za qabulat uru itu pendapat imam syafi'i yang paling tepat di dalam uh, ah satu-satu hukum satu kalau al-ashah pendapat pendapat di kalangan azhab As ashabu syafi'inya ashabu syafi'i itu ulama-ulama ushul mujtahid yang bermazhab syafi'i ini itu bezet tepat yang utama hmm yang benar tepat kalau Azhar tu Iman Syafi'i punya menapai yang paling utama, kalau Asar tu penapai ulama Syafi'i punya yang paling utama. Asar Syafi'i. Nanti, nanti ada istilah ada yang ada satu buku khusus membahaskan tentang istilah-istilah dalam ulama Syafi'i. Itu sebenarnya memang peringkat permulaan tak bahas dalam Dan di pondok pun tak bahas sebenarnya. Siapa yang nak ambil takhassus dalam mazhab Syafi'i baru baru dia ajar dulu. Tapi nak cerita lah Kalau aku dapat gambaran Alhamdulillah lah kan Kalau, kalau tak faham ni kan takpe Nanti kita nak cari second round Third round insyaAllah Ulang-ulang balik tak, Maknanya mem, Saya dah buka Rahsia-rahsia yang menalap Tuan-tuan Azhar Syafiq ni Kamu orang kan Suka tak suka? Sebab ada yang Itulah bila Saya tengok dalam tu Jadi masalah Kena guna orang nak bagi foto tu nak Bagi foto ni kan Dia, dia tak faham Tuan-tuan Azhar Syafiq ni Kita dah kata Tamat tu maknanya Maksudnya walaupun ada call ada call yang lama ni termasuklah ulama yang besar mana pun tapi dah yang dipilih dalam mazhab tu ikut je lah kan nak menentang pula jadi ada yang mungkin keliru kan ni kata ulama ni kita ada boleh ke ikut, tak boleh ikut, ikut jadi dia pening dia pun, dia, dia buat pula tu akhirnya memeningkan orang ramai jadi saya terpaksa lah explain orang ni supaya korang menenangkan balik keadaan boleh eh kalau ada yang cuba-cuba bangkitkan isu-isu ni cuba lah explain siapa yang dapat faham ni baik tu tak paham boleh datang personal masalah ni masalah emang rumit sangat siapa yang betul-betul nak mendalam mazhab syafi'i tentang macam mana nak bagi fatwa kalau siapa, apa istilah-istilah dalam syafiq ni boleh datang personal pun insya'awak bila tu masa hmm. benda ni kena explain detail nanti benda tak faham ni, memang menang tapi mula-mula sekali kena ni apa? ini kena apa? kena pahal sudah kita lah. tapi sampingan-sampingan tu boleh invoice saya chapter chicken sabang eh sampai dah Kemudian au khilaful aujar pendapat yang lebih berwajah dia ada banyak nak mari patu jadi dia buat arjah, merjum, asah, sahih, azhar, zahir, aujah, wujuh Atau mutajih, macam-macam lagi, orang peningan dia Awlah, itulah antara soalan-soalan ni. Dan yang soal ni pun, lama dia Kalau tidak, kalau orang tak tahu macam ni, dia kan takkan soal ni Dia kan tak tahu pun asah, apa semua kan Ok, aljawab, jawapan pada soalan tu Kamal yu'asazu min ajiwa batu al-lamah syekh sa'id bin muhammad al-sumbul al-makki Jawapan ini dipetik daripada kitab al Alamah Syekh Said bin Muhammad As-Subul al maki wal muhtaman alaihi. Ha dia kata yang yang kaulian adalah kullu hadhihil kutub. Setiap daripada kitab-kitab ni muhtaminatul liha, kita keutama, wal muhawalun alaiha yang di kita boleh bergantung kepada yang mana kita boleh pakai boleh pakailah lakinna ma murah'ah taqdimul ba'd ala ba'd tetapi dengan mendahulukan antara satu kitab bagi kitab yang lain kitab yang disebutkan tadi semua dan sebagainya yang saya sebutkan ingat video bermu tambahan tapi dia kata ada yang perlu data itu perlu yang ditambahkan atau sesuatu yang lain wal wal akhzu fil amal lin nafsi untuk mengambil fatwa di dalam kitab-kitab tersebut Untuk mengamal beramal untuk diri sendiri Dibolehkan Pilih dia yang terbanyak itu untuk beramal ini. sini kan? Ya, Boleh lah Bolehlah. Tapi apa syaratnya yang tadi beritahu? Ada kitab tu? Cuma ada? Ada? Maksudnya maknanya, ini pun kalau ni ditujukan ke ulama juga ni Orang yang ada kitab-kitab ni Dan pernah belajar kitab-kitab ni semua kita tu dalam pemahaman, dia dapat tahu ni hukum kata macam ni. Ya ni kita macam sini yang memang banyak kau lantik. Maka untuk beramal untuk diri dia sini dia boleh pakai. Tapi itulah maknanya dia dah pernah belajar kita tu. Stempelnya dia ada dia pernah baca lah bacalah. <tuh> Mulai sekali nak dapatkan ijazah untuk membuka kita-kita besar tu, pondoklah 8 tahun dulu. Nak buka kita-kita ni tak diajar di pondok. Semua yang dinyatakan kita-kita kat sini tadi tak ada satu pondok pun yang ajar. Apa lagi? Universiti langsung lah Universiti langsung tak baca kitab Dia cedok-cedok sana sini je Pondok saja Damatasa yang baca kitab Hatam kulit ke kulit sini ada empat jilid ni kami berada 2 tahun 15-16 1 hari 2 tahun pun habis Lepas tu baru dapat ijazah Untuk membuka kita kita yang lebih besar Dapat ijazah syahadah Macam Saya bawa lah saya punya ijazah syahadah Kalau dah tengok Lepas tu barulah boleh buka kita kita besar <coughs> yang sampai ke dalam bilik jadi kitab penuh kan kenapa nah, kita tanya kita ada nak tengok semua masalah-masalah nak tengok nak pilih nak tengok, jadi kau ni kau ni kau ni kadang-kadang dalam kita ni tak ada kitab ni ada dalam ni tak ada dalam ni Ini jadi penuh kan paling banyak, banyak kitab syafi'i dalam, dalam dalam yang dia imam dalam syafi'inya kitab al -Um tu sampai yang sekarang ni yang masih hidup yang al-mutamat syarif imam Muhammad Zulayli percaya tu, tu jadi sebelum untuk tengok benda tu lah kita dah ada lesen untuk buka kita tu boleh dah kaji kalau kau orang macam mana boleh baca saya agak boleh lah baca sini sikit nak sambung saya sikap Sia -sia, tengok siapa yang boleh jadi bukan senang kita nak kita nak bersuara kat dalam dalam tu pun kalau oh, orang oh, pun nampak ni kata ni pandai-pandai lah cuba klik dekat link ni ni ada kata itu saja dia boleh modal, tak boleh tak ada daripada zaman nabi sampai sekarang tu yang link-link klik sana-klik sini tu tu tak ada tak, tak ada, tak, tak ada tak, tak, method pengajian talaki tu bukan dulu dia kena duduk, buka kitab, depan guru, guru pun yang ada ijazah, Yang yang yang telah diberi ijazah untuk mengajar kita tu, baru boleh Dan kitab yang diberikan, kitab yang diberikan, kitab yang Nanti baru dia pun dia tak lepas tu dia dah dapat ijazad, baru dia boleh bercakap dalam tu I Admin, mean, sampaikan lah, eh, maklumat ni kat dalam tu Tak ada, nanti, satu dia buat benda tu tak betul, orang lain pula keliru Orang pengingat boleh Hati ni pun seorang macam tu Dua orang pun nak buat Dia pun nak penyuk di Mualana dia, dia Ustaz Dan bukan semua pun maulana Ustaz pun boleh buat macam ni Dia kena ada syarat-syarat dia juga Walaupun dia dah pondok senang pondok Dia pun tak boleh Ibnu Baduqtar pun tak boleh belajar lagi Tak dapat ijazah lagi Dia pun tak boleh pergi batu orang tu Kena nak merendah-rendah dengan dia ya eh. Dia taraf dapat ijazah lagi dia pun ke 4 Dia nak dapat ijazah dulu, baru oh, dia boleh pakai Itu pun nanti dia kena khatam beberapa kitab syafi'i yang utama oh, oh dia boleh Dia baca kat Suhafraqah tu kitab satu je, kelas tiga syafi'i Lepas tu dia tak mahu lagi fatwa dalam kitab syafi, dia pun petik-petik dekat mana Tapi tak apa, saya tengok je agak pertun ni. nanti Tepat lah, saya tegur je tu kan Di Suhafraqah tu, yang diajar, yang diajar, mazhab Hanafi hanya pada tahun 13, 13, satu subjek, satu period je akan belajar kitab syafi'i, itu pun kitab apa ni, Um Dato Salih bukan kitab yang dia, ulama' tu dia ambil kaul, kaul, taul yang utama daripada Manawir Nawafi'i tapi kitab tu kecil je kitab Arab dalam tebal ni lah, nak tak komplit kan lah. lepas tu, tahun tu dia lah belajar selain itu tu, semua kita kita Hanafi belajar jadi orang nak kita tu untuk bagi fatwa dalam lezat syafi'i memang tak layak Belum layak lagi Kalaupun dia dapat dia dapat ijazah pun dari Surafrika pun Dia tak layak untuk bagi fatwa untuk lezat syafi'i Faham kan? Eh? Jadi hanya orang macam mungkin orang nak lepasan beri Yaman Yang Usama tu saya tahu lah dia tengah belajar dengan Yaman Mungkin dia boleh tapi dia pun lepasan Revin tu Dia dah dapat ijazah di Revin ni nah, saya, saya rasa kalau saya tak nak tanya dia Dia pun bagi fatwa juga yang tadi kisah. Oh, Rahman ni. Bila nak nsee? Ya ke? Ustaz Abdul Rahman, eh? saya tengok selalu jawab dalam dalam Ustaz Abdul Rahman ceramah benda waktu tu. Siapa ni? Anas. Anas? Muhammad Anas tu? Ya. Ha, dah tak ada dah. lagi molek dia bercakap syarat lainlah pun ha sampai 29 ni saya tak nak komen belum tu saya diri saya rasa saya sim tak layak. Nah bagi faktor umum ni kalau lain nak lawan tu tanya bisnes tu terlibat. Ini hendak letak kat dalam ruang tu bagi foto aje. Takulah dia anu tanya macam mana. Okay Wa ammal al-iftar. Ah. Kalau kata muminha, ada di dalam tufah dan Adapun di dalam untuk memberi fatwa, memberi fatwa ni bila orang tanya, lah, ha, ni apa hukum dia? kita pun nak bagilah. Apa? Ha, Bagi fatwa lah tu. Maka perlu di apa-apa yang ada di dalam kita tufah dan nyaya. Kalau tufah menerang buka, nyaya menerang buka, dia nak jawab dalam bu. Sebab ada kat blog tu, ada kat blog ni, ada kat link tu, ada kat link ni. فَإِنْ إِخْتَلَفَا فَيُخَيْرُ أَلْمُفْتَبَيْنَهُمَا إِلَّمْ يَقُنْ أَحْلًا لِلْتَجِي Kalau di dalam kitab Tufah dan Nihayah tu Dia khilap Tufah kita macam ni Nihayah kita macam ni Tufah ni menahajar Nihayah ni Muramli eh Itu tak perlu ulang kot dah, dah masak kot dalam perotak ni Kita masih lagi bingung apa tu Tufah apa tu Nihayah Apa tu, Nihayah apa tu Imam Muramli Imam Muramli Imam Muramli Menahajar Okey eh? Jadi Tufar tu kitab Tuhfatul Muhtaj, Syarah Minhaj Imam Ibnu Hajar Hajjah Islami syarah kitab Minhajul Taulibin Imam Nawawi Minhajul min Taulibin tu dia Muqtamad lah Jadi Tufar ni syarah dia Nihayah pun satu juga, Karangai Imam Ramli syarah kepada Minhajul Taulibin nihayatul Muhtaj juga nama dia 6 jidil saya cakap lah Tujulah itu ni ya Nihayah tu syarah kepada lihat lihat kitab syarah minhaj. Semua minhaj. Minhaj. Oh, Kole Yang syarah kitab minhaj ni beribu-ribu lama. Yang terpilih terbaik memang ada empat je lah yang saya cakap tu. Terbaik nombor 1 Tohfah, Yang kedua Nihayah, yang ketiga az-zakariyah sorry tapi dia tak syarah, dia ringguna, dia ringkaskan Minhajatul tulipin jadi Minhajut Tullab. Kemudian disyarah balik kitab di sini jadi Fathul wahab dia, dia, dia nak kata syarah minaj bukan Dia ringkasan, muktasar Daripada kitab minaj al-ribin Lepas tu dia buat muktasar Dia syarah balik kita di sini namanya Fatul Wahhab. Kemudian ada satu ulamak utakhiri Sulaiman bin Umar al-Jamal Dia buat hasyah Hasyah Jamal dia panggil Ala, apa ni, ala Fatul Wahab Ala Mahajitullah Itu pun boleh pakai juga Kemudian yang kedua mughni Muhtaj Imam Khatib Syarmini nah, Itu syarah minaj juga mubadih muhtaj kata kita tulis betul kan dua dua kali tiga kali empat kali betul guna yang keempat kanzurulibin mamhadi min syarah manhajah kanzur kanzurulibin nanti yang kelima yang ddg di apa yang enggak utama jadi Sekiranya terdapat khilaf Di antara kita Tufah dan Nihayah Mana Imam Al-Hajjar dan Imam Ramli ni khilaf Maka pilihlah uh, Fatwa Di antara keduanya Sekiranya dia ni bukan Ahli Tarjian Ada sini yang Ahli Tarjian? Ha? Ada siapa-siapa sini yang Ahli Tarjian? Ha. Bagaimana pilih salah satu Boleh nak pilih Imam al boleh Nak pilih Imam Ramli pun boleh Tapi kalau tadi kalau Imam Narawi, kalau khilaf Imam Rafi, pilih Imam Ramli dulu tapi kalau hajar dengan lima ramli kalau kita boleh pilih sama rata nah pilih Imam ramli pun tak apa nak pilih imam dah hajar pun tak apa itu kalau bukan ahli tarjih fa ha, in kana ahlan lahu fa kalau dia ni ahli tarjih kan lah agak-agak kalau Ibn hajar, Ibn hajar, Ibn ramli, dia hajar dengan orang ramli macam mana ni yang mana yang benar je dia pun kajilah dalil-dalil dalil-dalil Quran hadis waktu usul fiqh buka semua dengan ilmu yang dia dah belajar dia tarjih sendiri dia, setelah dia tarjah dia maksud oh ini menggunakan hajabnya lebih tarjah menurut pendapat saya setelah mengkaji esok Pekah kegak Syabri sebagainya ha, itu ahli tarjah boleh lah ada nanti beramak-beramak yang tarjah antara tu dah tahu adalah beramak-beramak tu ada bukan tak ada. maknanya kita, aa, itu ahli tarjah so mabak dan zalik kemudian selepas itu lepas tofar dan nihayah syekhul islam di syarahhi as al-bahjah di dalam kitabnya syarah sarir yang nama uh, ke atas uh, kitab syarah bahjah ada satu nama kitab bahjah sama so, syarhal manhaj manhajlah kemudian syarah yang saya cakap tadi diringkaskan manhajatul talib diringkaskan minhajatul talibin dibuat kitab nama manhajatullah itu boleh pilih ambil kat situ namanya syah zakaria ansari lakin fihi masailu dha'ifah tapi dikatakan dalam tapi ada sikit masalah dalam tu yang agak lemah fa in ikhtilafat ibnu hajar kalau dalam kitab ibnu hajar terdapat khilaf mahabadih fa al muqaddam awwalan tuhfah jadi kadang kita kita mengajar bila kita tak jumpa dalam tuhfah kita akan pilih kitab apa kemudian kayak-kayak somar fatul jawad Ibn Hajar ada kitab namanya Fathul Jawad Kemudian Semal Imdad Kemudian nama kita ada nama Al-Imdad Semal Fatawi Kemudian kitab Fatawa Ibn Hajar Al-Kubra Kemudian Wasyarul Obah Kemudian kitab Syarul Obah Ibn Hajar ada banyak kitab Itu ustaz lagi nempat dia Itu saya bagi satu-satu je Ini Ibn Hajar sendiri Macam Ibn kan? Hajar ada banyak At-tahki, lepas tu majmuh, lepas tu tangkih Lepas tu laubah, lepas tu minahat, lepas tu kita kat ada, tawadhe kemule muslim itu itu susunan mana oi weh kitab yang didahulukan kalau Ibnu Hajar punya kitab ni dah yang pertama sekali Tufah ke tak ada dalam tuhfa tengok satu jawat tak ada betul jawat cari dalam himdat kalau tak ada sidak dalam himdat cari dalam kitab fawa kubra kalau tak ada dalam kubra cari dalam syarah al-hubab syarah ada ya kitab tu pernah tengok tengoklah tanya dulu memang ada pernah tengok ke kitab tu ha Dengar pun kena menggali ya? Jangan kan tengok, dengar pun kena menggali okay, yeah. ah, Kena tulis dia Macam mana? Kena tulis lah yeah, Ustaz itu usah lagi Fatwa al hadis yang tak ada pun dalam Itu uh, seterusnya yeah. Tutup, Fatwa Al-Hadis tu dia tak fokus dekat dekat dekat dekat Dia umum tu Dalam tu masalah Tauhid, masalah Tafsir, masalah Hadis Itu tu tu overall Ini yang tefa kemudian Fatwa Jawa Indah kemudian yeah. yeah. Nama empat tu Nama empat uh, Di sini dia bagi uh, Syahrul Hubba Kemudian tufah Lepas tu jawat Lepas tu imdad fatawa Dia fatawa kubrak Kemudian Syahrul Hubba Al-imdad Al-imdad Lagi Al Kemudian uh, Kitab fatawa dia Fatawa kuburau ibn Hajar Itu jadi anak murid dia yang kumpulkan Fatawa-fatawa dia Jadikan satu bakar lima jiri ke Fatawa kuburau ibn Hajar Kemudian Syarhul Oba Di antara kita kita ni ada yang Syarah kepada Ra'udah Ada yang syarah kepada Ra'udah Terebin Kalau tak silap saya Ia tindak ke Ataupun patut jawab Haa boleh tegak manti insyaAllah lah kita sejarah bilik saya tengok saya tunjukkan sesuatu lah nak bawa semua tak muat bilik saya tu tiga orang yang muat seorang dia pernah masuk Faris tapi dia masuk nak edit edit pengajian tu ni eh. yang pecah tiga tu kan ajar dia pakai web editing tu seorang ajar semua ni tapi tak muat lah pelan-pelan insyaAllah -pelan, tunjuk tu ni kitab dia susunan kitab semua gambar dah tengok kan dekat dalam saya punya tangan tu dah tengok apa friend saya pernah tengok dah kan dia tunjuk satu kitab ni hmm strada ah lakin yuqadimu alayhi ma syarfun bi tapi dekat kan di sini lebih baik apa ni mendahulukan apa ni kitab-kitab syarah ke atas dua kitab ni. Itu lebih utama lagi. Sebab nanti kitab-kitab ni pun ada syarah dia lagi tadi. Jadi kalau panjang lagi kita punya penyadie kan. Jadi kita kalau ada syarah dalam kitab-kitab nanti, utamakan syarah ataupun nanti kadang-kadang tak faham nak lah apa masalahnya. Ha, ini tugas yang salah dan akan jelaskan lah, apa yang saya kat sini. Nasarah lagi, rahsia bulan nanti tegangkan lagi. Jadi sampai beri eh, kita pun faham kan? Eh? Kalau dapat dapat dapat syarah dia Ataupun pun dia lebih lebih baik. Kan, eh? Al hawashi ya, temu kita kita rahsia, al mutaakhirin lama-lama -muta al Mutakhirin, al Iban yang biasanya muafifatun Liramli kita kita yang se sejalan atau se muafif -mu yang apa? Selari lah, sinkronis, kenal kan? dengan Imam Ramli, itu boleh dipakai. Contohnya kitab apa ni saya tunjuk tadi apa ni kitab Imam Syibrawi Malaysia hasiah kepada nihayah boleh pakai. Fal fatwa pihak muhtabar maka semua fatwa-fatwa dan kita-kita sebut adalah fatwa yang paling muhtabar. Paling dianggap paling boleh dipakai. Fa in khalafa tuhfa wa pada yu'alu kalau ada kitab-kitab tu semua nanti hilaf dengan taufah dengan nihayah, bertentangan jangan pakai. Kita-kita nanti kan ada syarah, hasiah, yang macam macam tu lain yang di takhir ini kan banyak ni. tentu tu lah, pulubi umayrah, sibrum melisi, atau syarah kasim umbad di banyak lagi lah, Syarah Jamal lima imam-imam selemah imam Muhammad Jamal. Kalau nanti kita-kita tu nanti patut ada bertentangan dengan apa yang ada dalam taufah dengan nihayah, jangan jangan dipakai. Jangan dipakai. Apalagi kita-kita yang kata boleh semai sunat, tak haram apa? Tak haram kena sunat. Ini saya baca tufah ni ayah punya utama tentang solat solat pada waktu ni. Ya, jadi maknanya ada kitab-kitab syarah dan yang membentangkan yang tufah. Ada juga tentulah saya pergi syarah manhaj tu. Imam Khatib Syarbini tu dia lebih senior daripada Imam Imam Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli Khatib Syarbini ni dia murid senior daripada Zakaria Ansari Yang tiga semua ni murid Syekhul Islam Zakaria Ansari Dan Zakaria Ansari pun kan guru guru Ibn Hajar, guru Imam Ramli, guru Khatib Syarbini Tapi dia sini jatuh nombor tiga Ibn Hajar nombor satu naik. Dan Ibn Hajar pun murid yang dibandingkan dengan Khatib Syarbini Khatib tu lebih lebih senior daripada Ibn Hajar, tapi ada beberapa kau dalam kitab dia bertentangan dengan Imam Nawawi. Ha, orang tuontola satu dua je kau dia bertentangan dengan yang mana dia cuba nak apa nak mengumumkan pendapat di sini menurut pendapat dia dia enam raja itu pun nanti isu akan jatuh. Wah, Ibn Hajar ni Dia kata Imam Ramli lebih hebat daripada Ibn Hajar. Imam Ramli ni lebih muda lagi berbanding Imam Hazam, dia lebih ke bawah lagi. Sebab Imam Hazam lebih senior daripada Imam Ramli. Tapi Imam Ibn Hazam jatuh nombor satu Imam Ram Ram Ramli Ramli termurul. Tapi orang Mesir anggap Imam Ramli nombor satu Tapi bila bertemunya Imam-imam Mesir dengan ulama Mekah, Madinah, Hijaz, Yaman semua diaorang bincang belit Kalau orang tu Imam Hazam lebih dia punya dia ni idrak dia. Dia ni lebih memahami mazhab Syafi'i tu lebih Imam Ramli. Oleh kau Imam Ramli lebih alim daripada Ibn Hazam. Imam al lebih alim daripada Penahajar Tapi Penahajar ni dia punya menjaga betul-betul nas-nas mazhab syafiq ini Usul-usul mazhab ini Dia betul-betul jaga Dia tak lari, dia buat fatuh dia tak lari Ikut dia punya dia punya bentar Dia ikut betul-betul usul syafiq ini Mazhab syafiq punya usul Untuk merajat, mentarjikan sesuatu kau tu Maka orang, -orang setuju Imam Penahajar paling Paling maklumat Paling maklumat apa Alim Alim, dari segi Mazhab Shalik eh? Apa-apa fatwa-fatwa Fekah di dalam Mazhab Shalik Maaf kan okay, terus. Kemudian Di antara Kitab-kitab khasyah yang boleh Dibuat pegangan Khasyah Azriyadi, kemudian Ibn Qasim Al-Abadi, kemudian Umairah, kemudian dan seterusnya. Baik. Tidak. Lakinna okay, la yuqaddu bima salatu fihi muslim mazhab. Walaupun memang dah banyak kan. Kita tak pakai mengelangkan banyak, mengelangkan banyak, bila macam mana banyak Ada juga nanti ulama-ulama yang dalam hasiah syarah dia pun cukup-cukup juga nak buat kerja. Buat dia mahni terjebol macam tu boleh kan dekat dekat dalam dalam masalah ni manaawi ni merapat. goreng dia. Orang, orang, orang, orang. Saya rasa aa dia-dialah uh, dia kan dia kata lagi tak tu. Maka nanti apa yang khilaf dengan dengan al-manaawi rafi'i, berhaja dengan rafi'i tak pakai. Apa ah, tapi macam minta nak tahu ini kitab ni orang beli dengan orang rafi'i atau tak? Itu nak nerif pun. Manaise sebelum tu dah baca lah, kita tu. waktu tak dapat. Bukalah yang ni. Eh, ini kita lain, kita lain. Ha, Aku tak ambil, biarlah. Semua hidup tak, tak tahulah sempat-sempat nak ketam semua hidup ni Ini maknanya nak bagi tahu kata kedudukan orang yang nak bagi fatwa dalam macam tu ni macam mana Nak cerita tu je kan korang Bukan nak main pandai-pandai dia kat dalam tu kan Dan korang pun bila dengar orang cuba-cuba nak apa Dia nak bagi fatwa yang yang berlawanan bertentangan dengan yang utamat Jadi korang dapat bayangkanlah dia tu siapa bolehlah kau tanya-tanya dia sikit kan background dia dah dah khatam ke semua kitab syara minahal tu dah lah hawasi hawasi hawasi hawasi hawasi hawasi hawasi hawasi dah khatam ke siapa yang paling utama dalam bila syabhi tanya-tanya rezeki kat dia kan kalau dia jawab semua betul tu oh, dia tanya dia kenapa tak ambil pendapat yang paling utama oh, dia beritahu aku menjahit maaf mustahit terjeh jadi aku nak terjeh itu pun katanya sorry lah kau boleh beraman tu di sini yang mutamat kau takde bagi fatwa kat kalau dia tahu dia tahu tentang benda ni benda ni bukan hanya di kitab ni saja, di setiap kitab Masak Syabir semua dia ceritakan benda ni Dalam mukadimah majmuk al ada cerita so, semua kitab-kitab Syabir mula-mula dia cerita benda ni dulu Maksudnya yang paling utama Sebelum belajar, tapi dia pandu pondok suruh, dia tak buka air. dia tukar-buka bab pertama tohara Kau nak bahas bab ni pun takut, ustaz-ustaz takut murid pening Tapi dia berkat dalam madrasah, dia kontrol budak-budak tu, jadi dia tak isap jadi masalah yang korang nak tambah jenis awam bila, bila banyak tempat Lepas tu dalam Facebook tu lah Lagilah lah, lagi macam-macam kan Ini saya terpaksa cerita begini. Supaya dapat nambaran Itu kalau nak ikut mazhab Syafi'i ha, Itu je Kalau tak nak ikut mazhab Syafi'i tu Bismillah lah itu Bukan pandai lah nak ambil call sekejap pun Contoh-contoh dia kata Antara fakta Fatwa-fatwa yang bertentangan Dalam mazhab syafi'i Dia pergi satu contoh kat sini Di dalam kita kitab asyaf tu Walau nakalat Sakhratun Min ardi arafat Ila gairiha Sahar wukum alaiha Ada satu lama pun fatwa Yang kita ada Dia kata kalau kita pintarkan Satu batu Daripada tanah arafah tu Letak dekat luar arafah Kita duduk tak ada tu Untuk Buat amalan Wukum di arafah Sah wukum di arafah Itu tak pakai dalam mazhab Faham? Nah, hukum di Arafah mesti berada seketika di Arafah ah, Itu Rukun Haji tu no. Rukun Haji tu no, berada di Arafah Jadi dia kata ulama ni punya lah Jini kan dia kata kalau ada batu dekat Arafah Batu tu ambil bertak besar sikit lagi Batu tu kan ambil buat keluar daripada kawasan Arafah Tak masalah lagi Lepas tu beli yang tu ah, Sah hukum dia Macam tu pun balik dengan batu tu oh, dah hukum Hahaha <laughs> Eh, call tu ada dalam hasiah-hasiah ataupun cara-cara Apa ni Minhat lama-lama yang tadi tak beritahu Haa itu kita tak boleh pakai Contoh dia bagi satu pula Maknanya nak beritahu apa Aduh, Walaupun lama tu hebat macam mana pun Dia pun ada buat salah Betul Apa lagi kita ni Yang tak pernah aku belajar kita ni Dengar mana-mana kan Tengok mana-mana Tiba-tiba nak bagi pendapat dalam tu lah kalau punya pun kau belajar pondong, setakat mana dia, kat, ni, kat dunia ni sekarang ni paling tinggi saya tengok belajar, Minghan ada satu magrasah dekat, apa ni, South Africa tengah baru buat belajar kitab ni kitab muhazzab dan dia punya pengajar dia pakai majmuk saya dengar tu terus rasa nak pergi first time saya tengok orang Ustaz pakai majmuk pengajar Majimoh tu dah 20 20 20 20 20 20 20 Dia syarah kepada kitab Mahzab ni Abu Ishak Syarazi ni, Imanawi Syarah Namanya Majimoh Itu paling detail lah Tak mahu dengar memang baca kita tu Masa lagi syarah dekat Dia bukan satu jam kot dia boleh merasa dia Dia merasa Azadfi Dia nak melubah kitab dia untuk, untuk Mahzab Syafi'i dia ajak kita uh, buka kitab mazhab, kemudian apa ni dia punya ustaz dia pegang kitab macamau itu ustaz yang jenengan. Kalau diaman pun dia akan paling, -paling dia akan belajar minhaj. So ulama-ulama kita kalau nak menguasai mazhab syafi'i nak jadi ulama syafi'i sekurang-kurangnya kena khatam minhaj minhaj tuli pun kena khatam dan hanya banyak ada di diaman sini. Di kondos saya pun tak belajar Minhaj Tapi ada, saya dengar baru ni Diorang jemput satu ulama daripada Yaman Untuk buka kelas pengajian Minhaj Pasal apa, tak semua orang mampu pergi Yaman Betul, bergurung Indonesia ni dia meskin miskin sikit Tak mampu nak, nak pergi Yaman Jadi dia jemput satu ulama daripada Yaman Untuk buka kelas pengajian khusus Minhaj Dan satu Ustaz Lutfi dekat Sipetaling Pernah buat ni Cikgu buka kelas Minhaj juga dekat Sipetaling Tapi Allah Allah tak ada sambutan Tak ada sambutan Kemudian satu merasa di Magelang di Jawa Timur, ke Jawa Tengah antara itu lah. Satu merasa yang dipimpin oleh Kyai Mukhlis uh, Mukhlisud, dia buat daurah fiqah Daurah fiqah selalu orang buat daurah Hadis. Kata enam kitab Hadis tu, buhari Muslim, Abu Dawud, Al-Mizzi, dengan Nasai. Ini dia buat daurah Fikah. Dia buat macam mana? Ustaz pegang minhaj, waktu dia ada empat group. Empat grup, satu pegang Tufar, satu pegang Nihaya, satu pegang Kanzora Rebi, satu pegang Buruni Ustaz Jadi empat grup pegang Syarah Minhaj dan Ustaz dia akan pegang Matan Minhaj Terus dia akan bahas Itu pun tak satam, bab-bab terpilih satu Dengar je kan nak tu Jadi orang-orang nak mendalami Mada Syafi'i Kena mendalami satu proses pembelajaran yang mendalam Bukan agak-agak dia kan kat dalam tu Mungkin lah tu eh telak sikit kan tanya-tanya yang orang yang cuba-cuba bagi -cuba fatwa dalam tu kan mungkin dia pun lompat besar kan zaman kini kan kita pun tak tahu mana tu kan dia, dia low profile tak nak cerita tanya nak cerita sikit boleh? anyway kiasat lagi okay, eh kalau tahu kita pun dengan malam kita pergi hargan kan eh lah betul wa amal alqawl dhahifa adapun penapa-penapa atau fatwa-fatwa yang lemah bayyizu alamal biha di bolehkan untuk beramal dengannya fi hatin hanya untuk diri sendiri. kau Pada ulama kau dah baca kau ada ada qaul ni tapi dia lemahlah. Jadi kau mesti tahu nanti qaul ni lemah. Jadi engkau rasa tak larat itu nak pakai yang mutamad kau beramal kau yang lemah boleh. Kemudian la fi hatil tak boleh kau nak bagi tahu benda tu pada orang, -orang lain. Tak boleh, nak suruh orang lain buat, nak beritahu orang lain yang suruh buat Tak boleh Tak boleh orang tanya kena bagi yang Buat taman Bisa cakap sama lah, lah. kalau gagal agak Dia kata memang tak boleh buat, tengok Lepas kita tengok, kita bagi foto taman, dia tak buat pun Haa, kita kena Rati-ratikan lah. Tanya dia boleh kalau dia, dia kata tak mampu nak buat susah Barulah boleh kita Buka rahsia, Bising kat dia Ni ada satu rahsia Jangan berlaku heboh-heboh Tujuk kat dia, jangan beritahu orang lain, Lepas tu jalan dia dapat tu Dia tu rupus ke dalam tu Wah aku dapat bahawa Fatah pada dia terbunuh ke tu Itu salah tu Baik tu kat dia Hanya boleh kau suar je Bukan yang mahu Faham? Ma lam yashtadda do'afuha Ada syarat tu Selagi doa ah dia tak selalu do'af ah. Selagi yang kau yang baik tu Tak terlalu do'af ah. Nanti ulama' akan akan akan nilaikan ha, Kita Wahazah kau do'af ah. Lakin main juga tapi untuk itu tolayoi kalau nanti ada sirat-sirat ataupun bentuk-bentuk lafaz yang mengatakan tof do teruh doea tak apa-apa teruh doea nanti ada tu nak kena faham ni ya, apa syarat tu. Rồi Ya. Tidak boleh Beri fatwa dan tidak juga beri, beri hukum dengan kalungan yang tersebut. tu? tak boleh bagi fatwa tak boleh bagi hukum orang tanya hukum tak boleh beritahu oh ada ni kalau tu kata, kata boleh sunat-sunat tak wajib eh, tak haram sunat kalau tu apa tak boleh beritahu kau dia, dia dah tahu dia nak amal sini-sini dia punya masalah tapi jelas lah tu saya dah explain lah kan? orang bodoh je lah kalau amal apa tu apa tu yang sunat kepada yang yang, yang wajib bukan saya katalah dia orang yang saya mukil dah yang saya cakap orang bodoh ni oh, tak pandai pula dia kakak bodoh tapi mukil katanya orang amal pun dah beritahu orang Oh jahil lah dalam bahasa Arab Jahil, yang jahil saja yang beramal dengan Yang sunat, dahulu kaya wajib Bahasa kita bodoh, bodoh <tik> Ada pun kau-kau yang doain itu adalah Termasuk kau-kau yang khilaf kepada asaf Dan khilaf kepada utama Dan khilaf kepada aujah Dan khilaf kepada utajib Itu yang taknya maksudnya apa yang asah dalam mazhab, maksudnya yang di kalangan ulama sendiri paling paling utama, apa yang khilaf kepada yang mutabaad, maksudnya itu pun daeh, yang khilaf kepada aujah pun daeh, khilaf kepada muta'ajjib pun daeh juga. pun khilaf kepada sahih, selalunya sesungguhnya ia adalah fasid, la yazul lahubnya. Ini kalau kalau tu dia dia khilaf kepada sahih, dia jadi asah sahih. Jadi lawan dia lagi. Kalau lawan kepada saya itu langsung tak boleh. Pak tenang. Allah bagi so insya-Allah. Awjah apa? aujah Awjah pendapat yang lebih berwajah. Nanti saya explain tu detail lagi. Bab-bab tu nanti one by one saya akan explain insya-Allah kat oma saya. Last lah kan, kan? dah katam kita tadi kan. Ada ada. Dah mantap dah. dah kasih dah. Rasa dah macam mak barang kan? segala nanti yes. saya display satu persatu satu apa tu aujal apa tu asar apa tu turuk apa tu macam-macam okay. azhar zohir safi mutamain dan nanti uh, ada lagi istilah-istilah dalam, dalam kitab yang yang fataammul jadi ada macam suruh dipikir so kita fikir kaza fi baghdah kaza fi asli raudah kaza fi minhad ada lafaz-lafaz yang Apa punde maksudnya eh, apa pun atumleh maksudnya ni eh, saya bagi tahu insya semua saya akan beritahu lah apa yang saya tahu dalam kitab tak perlu kan eh, free. Jangan nak ya. Eh. Nak, ada ada kesungguhan, ada talak. Saya akan bimbing diri eh, sampai je. Hmm. Tak ada tak ada ciri-ciri ilmu, gerger-gerger tak ada. Yang mana tokok-tokok jadi lebih terer pun saya pun insya-Allah. Sidakan. Tu yang kena tu boleh-boleh ada seorang ni dia boleh ke? Lah. Dia bimbing jadi ah, Macam mana pula Imam Ibn Hajar kan, dia dia terer dia boleh? <laughs> Guru ni zakaran sorry. dan hada kulluhu muftada yajuzu lil hatta ya huzul an ma min ahlihi al muttaqin lahu al 'arifin bi nihatul misarahah yang paling penting ini dan dengan demikian itu tidak boleh untuk memberi fatwa dengan fatwa-fatwa sehingga dia mengambil ilmu itu dengan cara belajar Nak bagi fatwa pun dia kata dengan cara Belajar ilmu tersebut Min ahlihi daripada ahlinya Al-muttatin yang bertakwa lalu baginya Al-arifinti yang sangat arif tentang masalah tersebut kalau dia kata maknanya ceduk boleh kitab pun tak boleh Kena orang yang betul tu dah belajar dulu kitab tu baru boleh dia nak ambil fatwa dalam kitab tu selagi dia tak belajar kitab tu dia tak boleh mungkirkan fatwa daripada dia, kita sebab tu sebab saya kalau pergi fatwa semua saya cik -cik betul main sikit-sikit bertemu ni sikit betul ni kan ni anak murid mengajar bila dia kata imam warna Al al-zalam dia kata kau lah syekh punah berkata syekh kami maknanya maksudnya mengajarlah Guru dia baru saya lupa sufah mana dia dah pergi izin lah tu apabila saya tak belajar tangan belajar tufah tangan belajar nihayah bila dia mention kaza fi tufah kaza fi nihayah baru saya check sebab so, saya kena buka kitab yang saya belajar tu tu so, syarat ni saya tak boleh bagi fasa turut-turut buka majmuah, turut-turut buka raudah tak boleh, malingkan dalam tu dia kata kaza majmuah, majmok kaza fi raudah kaza fi minhaz begitu dah yang tu dapat dalam minhaz mana dia sendiri menukirkan kau tu dalam minhaz dalam majmuah, macam ni saya buka tengok boleh dah buka tengok mereka betul tak apa yang dinukirkan dengan kita dia, dia pun ambil Lama-lama Apa yang ada dalam kita ni boleh dia kan ambil Buat sendiri ya Kalau pun perkembangan kita ni Ayat panuh je ya. Kalau kita kata-kata ambil film Lama-lama Saya buka masuk tengok Apa yang nama-lama kita itulah yang bintu se biji Sebiji-sebiji se se dia, ambil dia, beli, dia ambil dia tak ubah pun kan? dia tak Jadi kita tengok-tengok tengok lama-lama tengok, tengok. sampai di Masyarakat Iman Syafiq Dengan call tu Sama saja ya. Maknanya perjalanan patroh hukum buku lur tak berubah tak, tak kacau pun itu betul Maknanya kita punya patroh yang walaupun kita imanawwi, walaupun kita sudah hajar, walaupun kita nanti pun tetap sama aja sampai Imam Syafi'i Dia tak berubah mungkin zaman ada zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman kan zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman Tuan Menteri buku sebut di bawah Kan? Pernah baca buku sasaran selama -Sasa Yudhul? Maksudkan baca pun pening, tahu tak? Jadi mungkin dari bahasa tu agak agak ni Mungkin lama dia cuba explain ni sikit Maknanya syarat ni dia nak bagi bantuan Dia kena belajar lah kita perlu Dia beritahu ni, betul tak boleh Ba'amal becahmal al-hazul minal kutub Min'airi abzul amman zakara baraya Yudhul Adapun dengan hanya mengambil daripada kitab-kitab tersebut daripada Selain daripada mengambil daripada orang yang dinyatakan Ia Tuan Alin ya Fala Ayah eh? Yudhu tak boleh Tak boleh ambil eh? Dia kawalui sallallahu sallallahu sallallahu Kerana satu lagi sallallahu Innamal ilma innamal ilmu bita'lu Sengal ilmu dah hanya dengan belajar takut-takut dilungkirkan dalam begitah tu tak nak baca kita tu dilungkir, salah lukir dia tak faham maksud. Maksud, maksud ibarat dalam begitah tu kan senang nak faham bukan baca je macam-macam macam-macam tok rabaulah faham lah tu minta okay, ke orang kadang-kadang baca saya kadang nak faham tu 10 kali je apa dia maksud ni tak faham tu bukan buka asyaf, buka syaraf nak faham ibarat lama tu kadang-kadang apa yang dia maksudkan tentang usaha ni dia tak faham sebab jadi banyak lama ni dia rasa oh kitab macam tufah, tufah tu kira antara yang paling susah nak lah, faham ni kira lagi nunggu ni lagi senang tapi tufah saya kalau baca tufah tak sepuluh kali ulang tu tak sepuluh ni hajar ni bahasa dia tak tahulah lebat sangat dia tapi dia mahu tamat kena rujuk dia juga maka tak boleh Wa ma'azalika'l lakudam min famis satiq wa ra'ya sawiq dan bersamaan dengan demikian juga sangat penting kita dapat tidak untuk mendapat um, apa ni daripada kefahaman yang mantap dan juga pendapat yang benar fa'ala man al fatwa ay yah tani bil taallum wa qoyat dan bar siapa yang ingin beri fatwa dan hendaklah dia menjaga memelihara ataupun tidak boleh dia lalai tidak boleh terlepas dia, boleh dia belajar dengan warayatul aatina dengan sangat-sangat mendalam sangat-sangat pada sangat tajdid bukan boleh main sekali selak dah okey okey paham kan cuba sekali lah ataupun dah kita sikulah nak sambung tu yang masalah solat nak baca apa tu ada aku uh, nak ajar dengan Umar tentang haram solat solat sunat pun saya baca satu baris je Dia ya, aku rasa tira eh tak berarti kot saya tak baca dalam kitab nak cari tu masalah lagi. nak cari tu pun 12-10 minit Wajubadiru Man marah bifa itin Wujuban Empat bahasa Saya masih kicik memang tak faham Wajubadiru dan dalam segera Man marah barang siapa yang Mempunyai bifa itin Salat yang tertinggal Wujuban dalam keadaan wajib Faham? Faham kan? Infadabila uzudin Sekiranya dia meninggalkan solat itu Tanpa uzur. Tak ada uzul Saja izan bandar hidayah kan Bayang juga Uzul ni maksudnya Sakit Ataupun Macam-macam lah Kumpulan uzul Hei misalnya Tapi perempuan tak perlu ulang kan Salat al khodauu fawran Wajib baginya untuk kodoh Fawran ni Seketika tu juga Peringat dengan bila dapat hidayah Ui aku banyak tu bertahun-tahun tu Sebab tu tu juga Kena itu pergi-pergi Tak ada Nantilah Nanti-nanti Wajib sekarang itu nampak keras tak keras dia ni dia menyukuh Kalau saya guna ha Pak ni kata Siapa ni siapa? Siapa nak hadir? Apa ni imam dah? Sini mari dengan siapa siapa ni siapa nak? Ahmad bin Hajar Ibrahim mana Ini imam bin Hajar walazik jazharu annahu jazimuhu salatu jami'u zamanihi lil qada ma hada ma yahtaju li sarhi fi ma la budalahu minhu bagi orang-orang bagi bagi apa yang jelas di sini semua semuanya wajib untuk menggunakan seluruh waktu untuk menunaikan qada selain daripada apa yang diperlukan seperti mana, seperti mana yang tidak dapat dia tak boleh buatlah contohnya macam makan minum, tidur, selain daripada tu dia kena menggunakan seluruh masa dia untuk urat. Lagi keras dia punya fatwa abah tu. Wa annahu yahrumu alaihi at Sesungguhnya haram ke atasnya tawawwu', mengajarkan segala amalan sunat. Bukan semuanya sunat je, segala amalan sunat haram, zikir Quran apa segala macam haram. Tawawwu' ni segala amalan sunat itu batuang keras. Dia bagi dulu batuang keras, baru dulu dia dia, dia, dia dia ringan sikit. Wa yabdiru bihi dan hendaklah dia apa ni mengerjakan aa, benda tersebut secara sunnah infata biuzri kerana ummin lam ya'tada bihi wa nisan Tapi kalau dia misalnya tinggalkan sembahyang untuk disebabkan uzur, maka sunnah untuk menyegerakan kalau tadi tanpa huzur, wajib untuk menyegerakan Tapi kalau dia tertinggal kerana huzur Maka sunah untuk menyegerakan Contoh dia kata, dia tertidur Langia ta'adabi bukan tidur yang sengaja Dah azad, tak pedagian semua yang Dah tengah azad kan, itu tidur Kalau tu sampai ke asaf nah, Itu, itu bukan, bukan, bukan bukan tidur yang yang huzur Itu sengaja tu, tak boleh Maknanya dia tidur sebelum huzur, dua belas setengah Ada sejam lagi yang menikai dolar lah sejam tak tajam nanti kan Tahu tu bangun guna mutang. Ah itu zohora. Ini bukan dahazan tidur jelas nanti kan jadi sengaja tidur, takut nanti termasak. Itu pun dianggap tidur yang bukan uzur. Maka wajib tukang uzur. Kalau yang tertidur kerana uzur itu sunnah untuk menyegerakan. Wajisannu tasbihu. Nak disunaga untuk mengerjakan apa ni itu dengan tertibnya. Ayat Al-Faith ni air Al Ini semayang tertinggal dengan tertib. Fayaq fayaq kod, dia kodoh. As-Subha kublasuri dia nala kodoh semayang subuh sebelum zuhur tuhur. Wahfasa dan seterusnya. Fatakhdimu ala hadiraten la yakfu fautaha. Dan nala dia mengutamakan sembahyang hadir. Semayang waktu tu misalnya La yukhafo fautahar yang mana tidak di khuatu, dia akan tertinggal Misalnya dia tersedar sekarang kan sekarang kodok Tapi dia tak semayang yang waktu tu lagi Maka kalau sekiranya Semayang yang waktu tu Yang baru sekarang kan, masa sekarang ni dia Dikatakan waktu tu 3.20 Dia tak semayang zuhur lagi misalnya Yang dia ada semayang kodok Maka dia dia dia wajib untuk Semayang kodok dulu yang sebelum tu Selagi kalau ada masa untuk semayang yang kami buat cetek yang buat sebelum dulu. Tapi kalau dah, dah dekat nak, nak habis waktu, dia kena semua yang waktu tu tu betul kodo pasal segera pasal pun kena kodo ya. Tapi nanti kalau dah yang puluh puluh tahunnya kodo saja nak planning tak apalah. Hari ni kena buat hmm, dua hari ini kodo dan ada je nanti lepas pasal pun kena buat lagi. Itu tak boleh. Saja-saja nak plan buat lepas asar lepas subuh, waktu-waktu yang makroh tu tak boleh Waktu makroh yang makroh, semayang, nak buat kodok tak boleh Melainkan tadi tu lah, dia dah apa? Dia dah tertidur dah, satu waktu kan dia tinggal Zohor Satu bangun-bangun orang nak kamar Dia berdua minggu tu, semayang asar dulu berjumah Lepas semayang asar bau dia, kodok Zohor tu boleh Itu bukan dia sengaja nak, -nak kodok lepas tu, kodok Ini kalau yang dah puluh puluh tahun yang kodok tu Nak plan maling kan, satu hari satu hari mungkin kodok dua-dua hari punya waktu lah Lepas tu dalam plan tu, tu ada jadual tu, dia, dia pasal tak buat Menjadi ni, ni, tak boleh Pasal jangan buat, pasal bersubur tak boleh buat okay. Kena setkan benda tu Selain daripada waktu yang makro Faham kan? Eh? Dia kena, dia kena uh, Yang keadaan pertama tadi Dia kena sepurnakan Solat Foto tu pada keri Gunakan seluruh zaman atau waktu yang dia ada selain daripada kekulian-kekulian untuk diri dia makan, tidur, rehat dan sebagainya. Perkara yang ni keadaan kedua yang dia dah terlewat sayang Zuhur, jadi dia kena dahulukan yang lepas, dia bawa dia solat macam dulu. Bila yang keadaan terama tu dia dia solat padu macam nyetok waktu, lepas sebentar baru dia padu. Misalnya dia ada tertinggal <coughs> solat Dia tu lah, dia tertinggal solat dohung macamnya Satu waktu Kemudian dia terbangun pukul Pukul maghrib pun Maghrib 7.28 Dia bangun-bangun pukul 7.27 Maksudkan kabel 7 Maksudkan kabel dia dah teringat lah oh, mana dia, dia tidur pada pagi lah tentunya Dia tertidur daripada pagi, tak tahu, tahu sampai ketujuh dia bangun Bagi kan Wattu Asar dah pergi? 28 minit, kan? Wattu Asar dah pergi 25 minit Dan Zohor dia, dia dah teringat lah Jadi dia bangun dia rupa Masuk muka dan utuh pun semua Dia tahu tu, kalaulah waktu tu nanti ada lagi sempat untuk dia semayang Zohor Maka dia kena semayang Zohor dulu, betul-betul Asar Tapi kalau dia bangun dari tujuh suku sahaja Eh, di suku ni Maka dia kena semayang asar tu Amin wudhu semua semayang asar tu Walaupun nanti Zuhur dia terpaksa tunel buat dekat maghrib pula nah, Dahulukan semayang waktu tu tu, Asar, nanti kalau boleh buat Zuhur Jadi dia buat dulu, asar pulak tertangkuh nanti Terpodok di dalam waktu tu, maghrib Maknanya kalau tak cukup waktu Utamakan waktu tu punya dulu ha, Semayang dulu asar jadi tak sempat nak buat Zuhur kan Apa dia buat dekat maghrib buat buat sebelum maghrib lah azan je maghrib, podok lohor lepas loh, maghrib boleh sempat kalau tak sempat tinggal kan azan azan dia terus waktu kamar misalnya dia bertitipul lepas tu dia nak pergi di dandas ke apa kalau dia nak sempat podok lohor tak sempat tengok orang yang sempat jemaah maghrib mayang jemaah maghrib dulu tu dapatkan bali sempat jemaah lepas tu buat podok lohor itu yang satu waktu tu tinggal masalah ni yang 10 tahun tinggal ni betul? masalah 10 tahun tinggal tu sebenarnya tak ada bahas dalam dalam kita mereka takde bahas dengan kita mereka, sebab tu zaman-zaman tu zaman-zaman dia orang buat ni, takde orang semayang tinggal sepuluh tahun, takde takde orang kotak lah, tinggal dengan semayang selama sepuluh tahun, lima tahun tu, takde paling-paling satu dua waktu je lepas tu dia bahas, dia punya gambaran lama tu ketika dia membahas gambar ni Oh, dia orang tinggal satu waktu, dua waktu, macam tu je kalau zaman sekarang ni lagi kan, dia dapat tahu kata orang tu tinggal semayang sepuluh tahun tak tahu lah yang ni ajar aku pun, dia pun macam mana la buat ni macam wala ha nak ini ini kes siapa ni terus subuh ya kes siapa lewat bangun bangun terus bayar terus potong ni tak bila jenis macam suku macam ni bangon bangun tak tahu dalam mata dia tepi kata oh tak boleh waktu ni waktu makroh makroh ni matahari terbit sampai lah waktu ni takde tubuh bajik waktu tu terbangun dia terus pada orang tak kira waktu aku pun kalau macam ni lambat 9 subuh kan dah, dah habis waktu sama waktu tu makroh waktu matahari terbit jadi lima waktu makroh makroh tahrim eh. waktu matahari terbit, waktu matahari tengah-tengah jawal, waktu matahari terbenam. dan juga lepas subuh, lepas asal lepas sudah menunaikan solat asal, lepas sudah menunaikan solat, solat subuh 5 waktu makro kata kalau subuh terpambol ketika matahari terbit oh sekarang tak boleh makro tadi tak ada kata kes tu terukur sambil duduk terus tengok semayang tak ada tunggu 5 minit pun tak pahala ke siapa tu dalam penyelenggapan pahala kalau tidur itu kerana memang tak sedang langsung so, dia dianggap huzur lah dia dianggap uzur kodok tetap kodok lah tak sama dengan orang yang semayang pada awal waktu orang yang pada awal waktu pahala dia lain cuma dia nanti mungkin baik sikit daripada orang yang sengaja dia dah terbangun dah dengan Azan, kejap ini lah dia ni sekejap sekejap ni dah tu sampai matahari terlebih itu nanti yang mana yang tak sedar langsung tu lebih baik sikit daripada matahari ni sebab dia ni tanpa uzur yang tu kena-kena uzur tidur sekejap tu, tak uzur lah tak boleh nak kata uzur sekejap ni minit baring ke lah penat kalau sampai matahari terlebih baru dah. niat kotak tak wajib boleh sunat kata kata kotak tak kata kotak boleh. niat 3 je wajib nanti kita keluar banyak niat semayang pasal tak ingin ta'aruh 3 ni pasal ni menyerikan saja ke semayang tak ingin menentukan kardu apa tu tu tu kan tu tu tu asas ke lorik ke, ke apa ni nak lah. kata kalau ni makmum lah itu kalau semayang jemaah kena cakap makmum nanti kan tak ni dia maaf kalau semuanya seorang Tak ada dari ta'amah pun sunat Kodok ke adak pun sunat Pada hari Isnin, Pukul berapa, imam berapa tempat ke mana Itu pun sunat Ada yang sunat, ada yang tak sunat Sunat kan Tiga setengah Mempenat belajar teka Kita belajar perkara-perkara Yang teka juga Benda-benda yang penting yang berkaitan dengan tekaan Pastu itu saya baca saya baca tadi itu Fatul Mu'in syarah kepada Qurratul Ain. Matan matan ni Qurratul Ain. Syarah yang saya baca ni syarah. Ni nak baca di bawah ni hasiah sikit. Tereng. Babi kata tadi kan mengnora menggunakan seluruh waktu yang ada. Kan nampak macam berat kan? Itu kenapa komen apa hasiah ni komen. Ni. Uh, uh, jadi solat qada ni dia tak tertakluk kepada waktu-waktu yang dilarang untuk solat. Tidak tertakluk dia yeah, kena buat terus walaupun waktu tu waktu yang diharam memakruh uh, tahrim tu. tetapi tidak boleh yang macam tadi lah, yang dah 10 tahun dia tinggal semayang tiba-tiba plan nak buat kan 10 tahun ni nak buat mampir lah kan sebab tak rakyat <P sendingKS> kan dia pun plan lah, nak buat ha, di mana sepatutnya dia kena buat macam tu juga menggunakan seluruh kan tapi kerja, sekolah, belajar mana waktu tu, free lah Apalagi waktu yang dia dia selalu gunakan untuk semayang sunat Itulah waktu yang terbaik Katanya dia gunakan untuk semayang kotak Just ganti saja semayang sama niat yang kotak Tak nak juga, nak semayang sunat juga nah, Itu jahil lah Itulah jahil Membunan dengan di sini. sendiri kalau kau boleh menggunakan waktu semayang sunat Untuk habiskan kotak Tak nak nak semayang sunat juga nah, Itu jahil lah tipu dengan syaitan katanya. Padahal wajib tu wajib Mendahulu, mengutamakan Yang sunat daripada yang wajib, haram Dalam semayang pun haram Dalam semayang pun tak sah Nanti kita belajar, suatu so, mah Kalau dia mengutamakan, nanti kalau macam Dia wajib baca fatiha, dia sedia Makmum masbuk Wajib dia baca fatiha, tiba-tiba dia baca Bismillah, baca doa istitah lah apalah Dan lagi Imam Rukuh kan, jadi dia akan dikenakan denda Dia terpaksa menghabiskan bacaan fathiyah Seukuran dia larau dengan bacaan sunnah Yang saya cakap dengan yang semalam pun Kalau dia misalnya waktu lagi tinggal 5 minit Dia pun ambil oh, bahasa muka tiga kali biniswa, Habis waktu haram perbuatan sunnah tu Dia kena semua ambil yang wajib dulu Terus cepat-cepat semayang Faham? Ada kalanya mengamalkan sunnah tu jadi haram Tak masuk dalam kes kodak ni Allah tak tanya kau esok lepas majlis nak wayang mana? First ni seseorang bertanya sambil wajib kahwin belum? Tak ada ya Allah saksi pun dah tahajud 100 rakaat. Eh, oh, saya lah pun tak ada dekat kareen. Eh. Apa? Wajib tak wal? Tak boleh tu oranglah. Dah tunggu Ambil lah agak-agak. Hmm. Ha? Tak usah wajib. Oh, lebih-lebih lah. Tengok, <laughs> lebih apa lah, yang kurang? Lebih akan jadi Automatik kalau lebih Yang lebih tu akan jadi sebenarnya Kalau kurang Ada lagi apa? Satu waktu tinggal semayang 80 tahun masuk dengan tu 80 tahun akhirat Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia Satu waktu 80 tahun Samainya satu waktu 80 kali 365 kali 1000 Apa nama Satu waktu Kalau 10 tahun tinggal Kali 10 tahun Lagi dan madahan nasi kita Tetap akan masuk harga Walaupun korok Tetap akan masuk harga 80 tahun, Satu waktu itu 80 tahun Walaupun dia korok Madahan syafi kita Mudah mudah Allah pun kan Mudah mudah Allah pun kan kalau terima dia korok Kita punya bodoh tu belum tentu lagi Kalau terima tu Sebab dia khidah dalam Itu pun nak kemasinan ni Cahit tak cahit lah orang, orang yang yang Orang macam tu kan Betul, kalau tu tak terpilih, Di dalam sahaja mana-mana pun. Kalau kalau tu yang terpilih, dah tentulah dah jadi utama dalam zakat boleh semuanya tunai. Walaupun ada ulama mana pun mengatakan boleh dipanggil tunai sambil minta membayar, tapi tak terpilih sebagai utama. Dan bererti kalau tu tak atas alasan-alasan yang dah, yang menyatakan tadi tu utama wajib. Pun. So, kalau tertinggal sembahyang sunat wajib kodok zuhur ha, ada panjang ini. kalau tertinggal sembahyang ketika musafir dan nak mengkodoknya ketika safar juga, boleh buat kasar tetapi kalau sebaliknya tak boleh, tertinggal waktu kasar nak jamak dihadir, di tak boleh buat kasar, Ter, ataupun tertinggal dihadir, di tempat, di mukim tapi nak kodok ketika musafir, tak boleh kasar juga walaupun dia musafir yang hanya boleh dikhodok pasal ketika dia bermusafir, dia tak semayang macamnya. Dia ingat tu dia bermusafir, dia tak semayang. Dia tinggal semayang tu. Ketika dia teringat waktu dia pun sekarang sekarang mustafir. Dia nak khodok semayang dulu, boleh pasal. Panjang lagi, detail lagi nanti cakap-cakap. Teruskan qada. Kerana solat yang wajib tidak boleh dibatalkan. Haram membuat meninggalkan solat yang wajib. Kita dengar buat semayam qada. Katang surau, apabila kita ganti dengan qada. Tiba-tiba macam mana, iku macam izin doi, nampak dia orang tajak cepat qada. Kita dah baca dia qada, mesti ni kan. Tiba-tiba dia dikamak cepat, kita pulang-pulang kabut. Teruskan ni, habiskan semayam qada kita sebab main qada tu adalah wajib. Tidak. Membatalkan Semayang wajib Haram pun dia. Kecuali kalau terlalu daruratlah lah Perubah oh, dah tak tahan Tak pergi tergabur Itu boleh Itu pun ada cara dia Nah yang tadi tu Kalau agak-agak Tertinggal nanti semayang jemaah Boleh juga Berhenti Tapi bukan ada cara dia Mula-mula Gantikan niat Tukar niat kepada semayang sunat Batalkan Hanya macam sapi Saja libat macam ni eh. Ramak macam tak tadi Special sikit Tukar niat kepada Semayang Sunnah Baru batalkan Kalau masih dalam niat Semayang Fatuh Haram lah dia batalkan, jadi darurat sangat Nampak-nampak saya -nampak kan Ish, ya, lagi kalau aku teruskan ni Terlepas, Semayang Timah Pugikan. Tukar niat kepada Semayang Sunnah Batalkan Batal semua, ada cara, salam Baik diri duduk, tengah buat apa pun Assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan pun, Semayang Timah Tengah main, nak ma betul -ma -ma begini tu je <SILENCIO> Assalamualaikum, Assalamualaikum Sunnah kan, bagi salam Apa? Jangan main maaf, maaf. Duduk, Tak kena duduk pergi pun Tengah-tengah kiam tu kan? Oh, Assalamualaikum, Assalamualaikum Apalagi kalau kita semain sunnah nah? kita semain sunnah Tengah-tengah semain sunnah, bahawa Ustaz eh, kata-kata marah dah Ha itu, terus kena, terus berhenti kan? Assalamualaikum, nah, sambil hubungan tu tengah kiam pergi Assalamualaikum, Assalamualaikum Eh? <coughs> <coughs> Malam. Malam tak buka kita. Hari ini pada pakai. Minggu khusus untuk membahaskan masalah masalah eh. Jadi sekali tak buka kita masalahnya. Tapi pun tak pundo tu, kadang-kadang ada ada satu waktu tu pilih ustaz ustak dia, tapi kita malah simbang simbang ni dia. <laughs> tapi yang berilmu lah, Insya Allah kita simbang tak tahu Mana tadi? Kita sambil ni lah. Keterangan ya, keterangan tentang asyik tentang. Sampai jumpa di cara tentang menggunakan dia kata tadi yang maksud dia kata ma ada mayah tadi di sarfihi fi ma la buda labu maknanya menggunakan segala waktu selain daripada perkara-perkara yang mana dia perlulah kepada perkara tu ni contohnya seperti biduk ataupun mencari rezeki yang mana dia wajib untuk berbuat demikian kan kita ada kewajipan cari rezeki bagi makan anak bini kan kita kena kerja Jadi, waktu kerja tu kira anda sebagai benda yang lah. maknanya tak boleh kalau tak kenal menteri kena menteri je lah sebab ada satu orang tu tanya saya tentu helpu ustaz macam mana kerana nak tinggal saya punya exam dia punya eh, tu pun nak kena kodok sepuluh masa ada orang tanya macam tu macam tu sekejap detil ada kat kawan kita rambut pun lah tapi semua nama tu kan saya masih setiap cahaya saya punya dia kata kalau tentu saya belajar exam eh, lah lah. takkan nak tinggal saya punya belajar exam semua nak, nak gunakan sepuluh masa kodok ini, ini mana termasuk dalam peluang lah Selain daripada makan, minum, rehat dan rehat, perlu rehat je kan Kalau dah rehat macam mana nak polok Nanti bau tepul dia tumbang misalnya PID juga Kerja yang maja belajar, belajar-belajar maknanya selain itu auto free, tak buat apa kan ha, Tak boleh lah kan Aku chatting lebih sepulau ni Kena Kena peluang-peluang <laughs> jadi dalam masa kerja tu agak-agak kalau kita bekerja tu kita semayang dulu tu dan orang bos tu pun tak tengok eh kau buat apa ni eh? makanya bos tak sebagai mencuri waktu di dalam kerja ah, boleh, salah-salah kalau dia kata eh kau apa ni tengah-tengah kerja kau adalah setengah-setengah kan setengah-setengah tu -setengah, baru bos-bos tu bila kita tengok kerja semayang maka salah kita dia kita macam mencuri waktu lah tengok kadang lah tengok kadang kalau kerja sendiri ke ataupun bos tak jari ke ataupun jalan boleh? Lebih baik? Lebih baik? Dan kita pun tak buat apa saja kan? Kita tak buat apa kan? Free kan? Tak buat apa kan? Mana lebih baik? Tak buat apa dengan semayah Kalau kita buat apa tu kita kita dibayarkan situ tak buat apa? Kenapa? Dia akad tu akad apa hajmoh ataupun keseruan dia pergi Bekerja selama sebulan, tak terlapang Agus 9 sampai, sampai kelima macam ni kan Minta kan buku sembilan sampai lima tu, buat oh, kerja tak boleh berhenti kan. Mesti ada satu waktu dulu dah doh so, jaw. Ya. Kalau ikut faham mana, kalau kita telah haram, mana itu mana kita mengambil gaji dalam keadaan apa tak buat kerja, oh jantung ya, mati ya, doh dua jam, buat kerja tak lihat, tali berikut dari dulu saja. Jika okay, itu sebab apa? Mana kita ada buku sembilan sampai 5 kita kena menyiapkan kerja pada hari tu Mungkin ada kita kerja dah siap cepat ke dah jaw. Tak salah dan waktu rehat rehat tu kita gunakan untuk solat kodok sebenarnya memang pasti kita dah syaklah. Boleh di-minimize, boleh. Bagus. Tak dianggap sebagai menggunakan waktu kerja untuk mengkodok solat, Berarti gaji yang diperlukan untuk waktu kerja itu digunakan solat jadi gaji tu diharam. Tak Tak. Dia akak akak kerja tu 9 to 5 pergi sana, maka dia dah overload. Sebab dia tak ada wang main sampai dulu. Kerja tambah duit tak ada kan? Betul ada waktu-waktu dia sempak kejar, ada pergi sana, pergi tandas dia duduk sejarah, rehat jadi kalau benda itu pun diperboleh ke dalam kerja apalagi kita gunakan waktu tu semayang ke ada salat, boleh Okey. sunat pun boleh ke? Hmm? semayang sunat pun boleh? semayang sunat pun boleh bandingkanlah, maknanya waktu tu memang kita buat benda yang tak apa-apa lah. jangan tengah-tengah buat -tengah kerja, Ah, ha, berhenti je lah semayang sunat tu haa itu ha, tak boleh lah. itu akad ke kita, kita kerja faham? kadang-kadang ada buat kerja pun memang tak ada kerja pun tiapada sembang buat kataus sejari mula lah kan ha, itu kan lebih teruk lagi menggunakan waktu kerja untuk bersembang atau lah. apa apapakulah bergerak dengan atuk semayang ke boleh koran ke ada yang berkodok, lagi kena berkodok takut sanggup kan cakap tengah tu, tengah ofis tu sepulau cakap macam mana? pergi surau janganlah nanti timbul kita tenang tu oh. ini hai, sesuai episode, kan saya pergi surau buat tidur kat situ kita ini bagus memang bodoh. Nak Jawa tu luar eh tu aku ni. Aku check semua bodoh dia. Jawab, tu Tuh, bodoh. Oh bukan dia yang saya. Hah? Biasa pergi surau gitu ah tu. Mana tadi? bahawa yang remuhlah itu tawu sesungguhnya haram ke atas orang yang orang yang demikian orang yang yang berkata tawu perbuatan-perbuatan yang sunnah yang lain air ma'asi ha tapi sah tapi sah misalnya orang tu dia menggunakan waktu tu untuk buat amalan yang sunnah amalan tu sah tapi haram Perbuatan dia tu haram Tapi semayang dia sah Macamnya dia semayang jenak, kan Dia dia orang bodoh tapi semayang senat dia sah Tapi perbuatan dia haram Perbuatan dia semayang tu haram Tapi semayang dia tu sah Ha Dan hukum tu semayang tu sah, Tapi perbuatan dia semayang tu haram Faham tak? Tak faham? Ha? ha? Faham eh? <coughs> Dia dapat dosa ini haram melakukan perkara yang haram. Tak nah? semayan dia besar. Apakah semayang dia susah tu dapat pahala dekat di sini cakapkan. Dia tak bagi tahu kat sini apakah dapat pahala atau tidak dia kata sebabkan haram tu dia kata wa anama saffar ma anhu haramat likawni likawnil annahi muta'alliqan bi ummi kharij an, li an zatissalah. Okey, dia kata diharamkan sebab larangan larangan untuk mengerjakan, mengerjakan solat, sunat dia buat juga, kan kalau dilarang tu kan haram, mana dia telah melanggar larangan itu jadi diharam disebabkan dia melanggar larangan Adapun solat yang dia buat itu sah, sebab solat itu solat tu sendiri sah, sebab kalau setakat menggunakan rukun, menggunakan syarat semua solat itu sah tapi perbuatan ni menggunakan waktu itu bersolat, dalam tak dalam pekah, tak Haram. Dalam ibadah ni eh Dalam ibadah ni eh Dalam ibadah terutama ibadah Tak tahu terpaksa terlupa Tak tahu jahil Terpaksa dipaksalah Ataupun lupa Ini dia dimu, maafkan di dalam ibadah kebanyakannya Imam Suriti ada sekarang sebuah kitab Ashgabah Al-Zahir dia bahas semua benda kalau jahil ataupun terlupa ataupun terpaksa ni 5 wakar ni kan? tapi ada setengah-setengah bab dalam Afrika terlupa jahil ataupun terpaksa tak terima contoh talak macam ni menjatuhkan talak kepada isteri oh tak tahu lah terlupa lah tak ada jatuh talak terpaksa pun jatuh talak jatuh talak lupa kan, saya tak tahu kata saya gurau-gurau je, datuk tak lah itu ada babak tertentu nanti, terlupa, terpaksa dengan lupa, dia tak maafkan tapi dalam ibadah, semayang, kebanyakan dalam ibadah semayang, dalam babak puasa, terlupa, banyak kan dia maafkan tapi dia tetap dapat bersa atas kejahilan dia kalau yang jahil tak tahu selagi dia tak gunakan masa yang terluang untuk pergi menuntut ilmu, mengetahui Hukum ni Dia akan dapat dosa kerana tak belajar Benda tu wajib belajar Wajib bagi dia untuk mengetahui Tapi dia tak belajar Dia dapat dosa sebab tak belajar Amalan ni tadi juga Dia dapat dosa sebab dia, dia buat lah Dia buat lagi, dia buat lagi, dia buat lagi, lagi. Kalau dia belajar macam ni dia tahu, tahu tu haram dia tak buat lah. Kalau dia tak tahu benda tu larangan Dia akan dapat dosa kerana dia tidak mempelajari Tentang hukum tu Itu satu dosa lagi. Ha, munya orang yang kendur sampai nanti ya rasa dia tak tahu lah, tak tahu lah, tak tahu lah. Nabi. Yang dimaafkan tak tahu ni <coughs> orang tu baru masuk Islam, tak sempat nak belajar, tak buat sampai mati. Ha itu pun dia rasa dia tak tahu, tak sempat nak belajar. Ini kalau dia mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajari tentang masalah itu yang wajib, contoh lain, dia tak belajar selagi dia tak belajar tu selagi tu dia musuh bab menuntut ilmu tu wajib. Sebab la boleh almi faridatun ala kulli muslimin. Fardu ain. Ilmu yang macam mana yang wajib? Yang yang wajiblah. Mempelajari ilmu yang wajib tu wajib. Jadi selagi dia tak belajar, lagi tu dia berasa berasa berasa dia tak dianggap dia tak tahu. Yang tak tahu ni hanya orang yang tidak punya masa yang cukup untuk belajar katanya baru masuk Islam, baru belajar sikit je, tak nak apa nak Facebook, tak tahu perkara puan yang ni salah, betul mati. Itu alasan dia tak tahu lah Sebab kakak tu tak sempat nak belajar Dia buat salah Tak tahu Sebab tu nak belajar tu Dia menghati ha, Kalau dia punya masa yang Cukup untuk belajar Dia tak belajar dia Buat je kena sama yang, yang, yang salah tu Pertama dia buat lagi benda yang Yang, yang salah tu Kau dia tahu dia Ulang-ulang balik benda yang dia buat tak betul tu Sebab dia tak belajar Bersa-bersa Wajib untuk dia mengetahui benda tu Tak ha, kan? Ha? Khilafan al Zarqashi, Imam Zarqashi tak setuju Dia kata pun tak sah Imam Zarqashi ni siapa? Imam Zarqashi ni Anak murid kepada Imam Asnawi Imam Bulqini, Imam Azra'i Dengan Ibn Rihwa Imam besar ulamak tu ni dia, dia ada sekarang satu kita Yang saya cakap Bahru'an Dalam Usul Pekah dia Imam Master Kemudian dia ada juga syarah min haj Nama ad -Dibaj. Kita ada Ad-Dibaj Fisari Minhaj Itu pun hebat juga kan? Nama dia akan selalu di mention dalam kitab-kitab Tufah ke Dalam kitab-kitab Nihayat Kuala Zarkashi Kuala dunia Khilafan dari Zarkashi Padahal ramai orang lagi yang khilaf dengan Pak ni Tapi disebut serang ni Mazar besar Pesan-Nunggu sini ada nama Ada perlukan dalam mazhab Hebat kan boleh Nak tunjukkan tahu Walaupun zakasi pun kita tak pakai Nak tunjukkan dekat-dekat lama dan kawan Mazar Kashi kita pun kita tak pakai kan boleh Dan dia ni memang hebat Mazar Kashi ni Salah satu ulama' yang betul Ulama' yang lain Dengar nama Mazar Kashi pun kan itu pun tak pakai kawasan so, tapi Inji nyatakan berhormat macam-macam nak kan berhormatkan kepada Iman Zarakashi kata khilafan Iman Zarakashi khilaf dengan pendapat Iman <coughs> di antara <coughs> uzur uzul ingat eh? satu tinggal kerana uzur satu tinggal kerana sengaja, tidak ada uzur, tapi itulah satu dua waktu Kalau sepuluh tahun tu, apa uzul? sepuluh tahun yang tinggal tu, uzur ke tak uzul? tak ada uzul tu yang dikatakan uzur tu lah, dia tertidur dan tidur dia pun sebelum musuh waktu kemudian, dia kata antara yang sengaja tu seperti main catur tak sedar-sedar, tak tahu, tahu dah habis waktu itu bukan uzul dia kalau ablis syatran Seperti bermain catur Masalah tentunya Fala yang tunuh uzran Sejak ada yang enggak sebagai uzur Cukup ke? Wattaktib bima zakarah Huamma jara alihi Syekh Fuhu Ibn Hajar saya ingin menemukan ini Hasil kita boleh simpulan. Adapun hasil pembaca kita, kita izah alama. Sehingga seseorang itu mengetahui, lau kata Kalau dia mendahulukan semayang sunat yang dia tertinggal as, makinlah semayang kotor yang yang dia, dia tertinggalah. Ia menuju hadirah. Keluar waktu semayang yang hadir begitu, anil waktu daripada waktunya lazimahu taqlil hadirah maknanya wajib bagi dia mendahulukan semayang hadir yang saya cakap dia kalau di nak buat pada, hanya terkeluar waktu yang waktu sahibul waktu tu waktu tu maknanya perlu didahulukan semayang waktu tu dari nah, situ lagi tu. Di dihormati yang setelah haji pahaliyah haramnya mengeluarkan semayang tu daripada waktunya waistahibu dan disunahkan baginya untuk mendahulukan sembahyang uh, yang tinggal, yang kodok. Menurut penafian Imam Li, kita ni. Imam Li kita kodok dulu. Imam Li kata, tapi kalau kodok dulu, sudah buat sembahyang habis. Jika berminat kilaf, mana ujian bererti? Kerana untuk keluar daripada khilaf bagi ulama yang pendapat berwujud seperti itu lebih wajib kalau misalnya ditahulukan asal dan habis kan ditahulukan asal, nanti zuhur dibuat pulak untuk maghrib kan dah kira-kira tak tertip tu jadi Imam Ramli baru dapat semayang zuhur juga, walaupun akan keluar asal nanti sambil ke waktu maghrib sebab untuk untuk melarikan keluar daripada hilang lamak yang mewajibkan tertip habis tengah wajib tertip tu wajib kerana buat Zohor dulu waktu buah asal ke maghari. jadi tinggal zuhur walaupun waktu asal dan akhir. pergi lah ime wajar kata takut buah dulu takut tinggal waktu reis waktu waktu nanti kan dah jadi banyak bodoh ni kan korang dulu dalam zuhur dah jelasnya zuhur pun dah bodoh ni kan? kau buat waktu asal dan pada waktu tu cukup-cukup yang kau pasang asal bila kau buat zuhur asal pun terlepas masuk belah ke waktu maghrib jadi asal pun jadi bodoh juga dah dua bodoh jadi dah hulukan dulu yang asal, buat dengan asal Supaya dia tidak keluar waktu jadi kodok Sebab haram, sengaja haram Kemudian Zohol dia tolak pergi ke maghrib Maksudnya dia terbaik lah Dia buat asal waktu Zohol kodok Waktu ke maghrib Imah Rambdi kata tak ada Buat Zohol juga Walaupun nanti asal tertolak ke waktu maghrib Walaupun asal pun terjadi kodok juga nanti buat Sebab waktu dia 5 minit dia, ngang -ngang. dia bangun pukul 7 subuh Buat Zohol juga walaupun asar terkeluar ke waktu maghrib jadi qada itulah sebab wajib tertib untuk untuk keluar dan tertiblah yang ulama yang wajib yang tertib bagi waktu zuhur dulu bahasan maghrib itu kena orang jadi pada itu jadi bila terjadi pula antara ibnu hajar dengan orang melik buat ha ibnu ha ha boleh naik mana-mana tapi boleh naik mana-mana tapi kita kita nak nyaman Ramai mahkamah jenak Kurdi, Syam Malaysia-Indonesia -Malaysia, Banyak pilih guna Walaupun boleh ambil mana-mana Tapi kita utamanya guna ajar Faham ya? Perbuatan sungai Perbuatan sungai Perbuatan sungai Perbuatan sungai Perbuatan Kalau waktu tu cukup-cukup Misalnya Kalau kita boleh budget Boleh buang dua-dua Buang segala yang sungai Wajib untuk meninggalkan seseorang Mana tak perlu kena layan Bagi surah Al-Blaqarah Alhamdulillah ni <laughs> sengit, Boleh kan Boleh betul-betul buat Zuhur Dan Asal Buat Zuhur seringkas yang mungkin Maksudnya yang wajib dia eh, buat cek fatihah Takbir wajib fatihah rukuk. Sekadar satu subhanallah Eh tidak Sujud sekadar satu subhanallah Semua buat yang wajib eh, kira -kira yang rukuk, je 13 yang rukuk tu je buat Salam Terus buat asal hmm. Tata salam asal je hmm. Poh masuk ke beri Hulgah Dulu dah buat apa dah yang awal pun tak payah buat ha? Yang kunut suku pun tak payah buat sebab dia sunat sunat abad sunat abad dengan fardu fardul penting jadi kalau kalau disebabkan duang kunut terkeluar waktu jadi dibebek tinggal faham? Nah, ini dipanggil panggil orang berat ilmu macam ni saya dah cerita kan kisah Imam Abu Yusuf dengan Imam Unifah dia cerita jauh balik dari Safar jadi tu Imam Abu Yusuf dah belajar dengan Ibu Hanifah kak 40 tahun tak lah, tak dapat ijazah lagi. Dah belajar 40 tahun dengan Ibu Hanifah tak tak belajar apa tak dapat ijazah lagi. Pernah sebelum tu ni buat tampil di sini. Pernah dia belajar Imam Abu Yusuf abis belajar dengan Ibu Hanifah dalam beribu tahun tu dibuka lah alqaf dikah surah mutaqir ayat satu menghab gulutan tiba-tiba Imam al dapat tahu hantar satu orang ujian dia yang lain pergi test Tema Abul Rizouk Imam Abul tanya satu soalan soalan ni jawapan dia <coughs> sah atau tidaklah lah tu, macam tu saya tak soalan ni berkenaan dengan orang yang hantar baju untuk diwarnakan ke waktu tu dia lama tak ambil waktu datang balik apakah sah tu dia ambil claim kata tu dia punya ataupun tak sah waktu Imam Abul Rizouk jawab waktu tu macam ni betul tu pelajaran kita tak betul Lepas tu dia kata tak betul Sebab dia kata dia dengar ada berhormat kata Jawapan dia lain sejauh lah yang yang ni pun tak betul juga Dia bunyi orang Abu Yusud dah Macam mana yang dia orang minta betul dia orang betul Dia, dia kita aku dapat jawapan ni dari Imam Abu Hanifah Jadi Bis, Imam Abu Yusud dengar oh, dia kan, ni Guru dia hantar dia nak test dia ni Cikgu bungkus dia punya pengajian dia Pergi jempol Cikgu Imam Abu Hanifah Cerita Imam Abu Hanifah kata kat dia Tazab betak tasrim apakah kau ingin menjadi kismis sebelum menjadi putih anggur parah kita kan proses jadikan kismis itu mula-mula dia kena jadi tanam lepuk-puk keluar putih waktu, anggur tu pun membesar masak ranof dibetik diproses dikeringkan akhir jadi kismis Maknanya belum apa lagi bau belajar di kereta, belajar kat ke Tunggoro, belajar kat Seberikan, kau kena dilamak, kau buka halkas dengan besi Kumpul-kumpul ke nah, rasa kena nak jadi belamak pula, kau mengajar orang-orang tahap tua, tahap apa Kau pun belum apa-apa lagi, kau nak, kanak-kanak nak dilamak kan Ibu, dia dengar kata-kata Nuribah, kata, dia pun cancel dia punya pengajian, dia <tuh> pun masuk di pondok Yemen belajar, insyaAllah kau ni Ha Sebab tu dia bukan ikut lah Imam Bonifah sampai kat 40 tahun Satu waktu dia boleh bersafar Dia pun tengok, oh lah, waktu dah nak habis ni Waktu subuh dah nak habis Matahari dah nak terkebit Maka dia pun ambil budu Semayang Tengah nak semayang tu dia ingat Imam Bonifah lah kan? jadi Imam masuk guru kan Tiba-tiba guru berguna dia korak jadi Imam Dia pun pelang tabur sebab mahu macam mana ni dia kena jadi Imam Guru <laughs> aku yang Bonifah di belakang ni eh. Akhirnya dia pun semayang dibuat buat, dia tinggalkan semua yang senang Dia semayang, dia buat yang pukul saja Dia salam dia matanya terdugit Dengan orang-orang yang kata, baru sekarang ni Kau dah, apa? Kau memahami ilmu kau Baru oh, aku bagi cazai kan kau Kau dah faham betul ilmu <tuh> Faham tak? Setelah, 20-20 tahun, ke 80 tahun Kita buat belajar, temburu 3 tahun, 4 tahun Bisa balik kadang, tu memang nak lama ah tak? Jadi mananya kena tinggalkan yang pada waktu-waktu tertentu wajib untuk kita meninggalkan yang sunat Dan haram kita mengamalkan yang sunat Satu kita belajar sunat-sunat dalam semayang Untuk apa belajar? Bukan untuk belajar kesunan-kesunan semayang Oh ini sunat je tak nak buat apa Bukan maksud belajar benda-benda yang sunat dalam semayang tu untuk kita tinggalkan Untuk kita tahu bila wajib kita tinggalkan itu yang paling pentinglah Untuk diamalkan. amalkan pun penting juga Tapi yang lebih penting lagi kita perlu tahu bila satu keadaan tertentu Wajib untuk kita meninggalkan perkara yang sunat Macam situasi dah nak berok dua tu Janganlah kau layan baca surat panjang-panjang <gul> <gul> Buat kalau macam ni Ada potong zuhur macam ni Asal ada bajet Ini kalau buat dua-dua sempat lagi ni Maksudnya tinggalkan punya sunat Buat yang buku sahaja zuhur Salah terus bangun balik Terus uh, apa asal Nanti boleh dua-dua selesai Maknanya dua-dua kita pun terkeluar Maknanya yang ketik pendapat, asal pendapat kuat dalam Sebab dia Tahu? Mena ha. kan kau pun semua yang kata, oh, ni kita guna ajar kata Dah bukan asal sebab dia suhaibul waktu Maksud takpelah, suruh buat depan ni lah Kau pun semua baca surah lah, baca sebuah Alhamdulillah azim 3 kali lah Baca tayar A, baca doa macam-macam yang istitah Itu boleh bahan ni juga yang ada jadual yang tu dia tengok buat Zuhur juga tinggalkan semua sunat buat yang rukun saja bagi salam buat asar insyaallah cikgu oet sempat Okey pernah try Satu waktu kena buat eksperimen Semayang sunat dua rakaat ke tinggalkan semua sunat sunat baca jam 2 minit ha, ini kena buat eksperimen macam-macam kena buat eksperimen sini Semayang sunat dua rakaat tinggalkan semua yang sunat Tengok kukul lama ha, Dia tahu eh, Ini kalau aku buat yang rukun saja Mungkin katalah Seminat setengah Ataupun dua minit ha, Jadi kalau apa-apa terjadi Situasi macam tu Alamak ini Nak buat Ah, ha, Dia tahu ni cekor ni Faham? Ataupun naik bas eh? Pergi nak pergi Putra Raya Nak berada kampung Bas nak jalan kan Lama ni Kalau aku semayang nanti kan Tertinggal bas ni kan Dia tak semayang Naik bas aku Padahal dia sempat buat Kalau dia tengah gantung-gantung Bila Boleh check kan Ni, lepas dalam tu sian-sian kan Ada waktu 2 minit 2 minit kalau aku buat tinggal dengan sunat Jempat ni Semayang Tinggal dengan sunat Dalam Semayang kau dapat buat Banyak pun dapat naik Jangan kau pun tak air sepat Kau pun layan wajah surah Lepas aku jalan ni Faham? Jadi penting kita belajar yang sunat Antara ni bukan hanya Nak mewetari Oh sunat tak baik buat Teman sunat Buat berapa surah lebih Yang lebih penting lagi Bila wajib meninggalkan sunat dan haram kemudiankan sunat itu penting. Nah, ha. banyak. Pastu dia tinggalkan a air Kalau dia memang niat nak buat banyak dengan meninggalkan sunat tu dia mampu buat semayam pokok lebih banyak itu lebih baik. Dan ini kalau dia layan banyak sunat ni, mungkin dia boleh buat uh, satu hari punya atau dua hari punya tapi dengan meninggalkan yang Sunat-sunat, dia mungkin buat, boleh buat double kan ha, Itu Lebih baik lagi lah. Saya so, nak kata, wajib pun saya tak boleh cakap Saya rasa lebih baik Sebab so, benda tak berlaku ya. dengan letak dalam kitab Jadi sekarang saya pun bukan wajib Tak ada dalam kita. saya pun bukan wajib Tapi saya rasa lebih baik dalam itu. Sebab dia kiaskan kepada Dia kata, entahlah Bersegera untuk <tuh> Maknanya kena habiskan cepat-cepat bodoh -cepat lah tu Jangan kita biar yang 10 tahun tu tunggu lah buat ini buat 2 hari jugalah kalau 10 tahun buat satu hari 2 hari maka 5 tahun dah habis kalau buat satu hari 1 hari 10 tahun dah 2 habis kalau satu hari buat 3 hari 3 tahun setengah habis ni kalau raja 1 hari buat 10 hari punya start ya 1 hari punya dalam masa satu hari tu buat 10 hari punya kalau tu buah-buah sama ada kisah tu suhu buah tak susun kan pandai ikut petik susun tinggalkan semua yang susun Patiha itu untuk sekejap saja Sekadar-sekadar nak Kena-sekadar wajib pemerintah nak tu salah Kuat lagi Lepas tu nak layan wajib surah-surah Apa semuanya-manya Lepas tu dah tak layak nak, nak, nak, buat, nak buat ekstra Faham kan? Itu juga baik Apakah wajib meninggalkan Bagi orang yang punya solat 10 tahun tu wajib meninggalkan sunat Demi untuk mem Memperbanyakkan mem mem mengumpul dan tenaga Apa dan sebagainya Untuk disepai dia ada kekuatan Untuk membuat wajib-wajib yang setelahnya tu saya tak boleh nak pergi patah lah utama mustahil kias kiaskan, kepada tadi yang kata, kita kata nak lah kita bersegera menghabiskan yang wajib maknanya sayang saya masa saya ni kata lebih baik tu je nak itu wajib tu, itulah mustahil tangan saya nak tanya ustaz saya ustaz fazri saya, saya ada ke lah, tak ni, dia kata zaman sekarang ni mustahil mazhab pun dah tak ada lah seluruh dunia seluruh dunia mustahil mazhab pun dah tak ada lah apa ni kita nak cakap macam ni eh dan seluruh dunia tak ada wisayan mazhab pun dah tak ada. Tidak ada orang berani buat fatwa di dalam mazhab Sunni untuk masalah bank misalnya. Tak ada. Luruh bank, apa pergi saham dan lah, takaful insurans dan masalah, masalah baru ni. Kan? Kumpulan pekerja sekarang ni terpaksa panggil seluruh ulama seluruh dunia seluruh mazhab untuk buat conference bahas. Ainye baru bisa ke mak tak ada pun dalam mazhab syafi'i Satu ulama' yang setarah dengan Iman Hawi betul betul hajar misalnya Boleh buat fatwa untuk Kontemporari zaman sekarang menyukur Tak ada pun Dah 100 sek tahun dah kira. Dah dekat? Kan? 100 tahun dah tak ada Tak ada satu pun ulama' yang berkemampuan Untuk buat fatwa terhadap Masalah kontemporari sekarang ni sekarang ni Dalam mazhab syafi'i Dan juga dalam mazhab- mazhab yang lain Haa? Macam mana? Isus uh, Isu Poldori Isus Poldori Nak kena pancung lagi dia lah <tuh> Macam kata, kata, kata. Patu Dia Patuah lah Dia hanya pergi patuah Dan dia, dia bukan satu ulama yang muktabah Dan dia bukan, dia ni kau dia sempurna tangan Sampai ada yang nak Hukumkan pancung okay. Dia bukan ulama muktabah Tapi dia masyul lah pasal patuah, patuah dia dia Kedah orang dengar yang merengat, suka lah. tak semestinya yang masyhur tu dia dia muntabat, tak semestinya Lepas ni keluar, belas, keluar belas, belas, besok, boleh, semayang, lagi, semua boleh, semua yang tak wajib Lagi masuk dengan kan? lebih masyhur boleh sebab kutubi Semua nak ikut lah. Tapi dia ni popular, dia ulama yang jenis tau, dia memang pemikiran dia hebat, orang pandai, terkenal tapi dia bukan ulama yang muktabal boleh diambil fatwa dia Apa sahaja dia fatwa dia bertentangan dengan jumhur, tak lah. Tapi nak ikut silakan je, tak kata tak boleh ikut Tu yang mufti mesti bagi fatwa tentang fatwa yang <coughs> Mufti ada jumlah, ah, dengar ah. kan mufti ni bagi fatwa, fatwa ni bukan wajib untuk diikut Fatwa bukan sesuatu yang wajib untuk diikut Melainkan fatwa itu dipilih sebagai fatwa khalifah Fatwa daulah Fatwa Sekarang tak ada khalifah, tak ada daulah Maksudnya dia hanya boleh bagi fatwa Besok kau jumpa orang yang muhtih-mah pergi fatwa macam ni Esok Qadhori bagi fatwa macam ni Sheikh ni. ni bagi fatwa macam ni Maksudnya sekarang mana nak pilih. Jadi masalah itu bukan? Maksudnya sekarang ni fatwa itu bukan sesuatu yang wajib untuk kita ikuti Melainkan kau dok, kau dok fatwa yang telah dipilih oleh khalifah, misalnya kalau ada khalifah, khalifah untuk dijadikan fatwa Sesebuah negara dia, atau sesuatu ni, ha, itu budget dikau. Fatwa kebangsaan Malaysia merokok tu haram. Fatwa kebangsaan Malaysia merokok tu haram. Semangat, ada enggak? Siapa-siapa yang buat fatwa tu tidak betul. Kata tuan fatwa. tu fatwa secara umum nanti ada fatwa dalam mazhab lah fatwa di dalam mazhab syafi kalau dia mutamat nah, itu nanti berujuk lah kita kita. tapi hanya ikut masalah-masalah yang ada lah kalau masalah-masalah sekarang kan kau ni masalah bank, masalah insurans, masalah tu takde yang ada pun nanti kias-kias dan siapa yang layak untuk buat kias tu pun tu nak kata takde mujtahid mazhab kalau ada mujtahid dalam mazhab dia pun adalah buat kias hanya dia pun buat fatwa dalam mazhab tentang masalah sekarang ni luang tentu wala ada. Takkan ni lah tak ada. Siapa dia? Luanglah. Luang kemasan ni. Tak mustahil bagi Allah pasal lah. Santai dah. Eh? Ha, boleh. Sedia. Nampak. Masya-Allah. Ini ha? isu-isu ni kita tak boleh nak kata apa-apa. Kita tak boleh nak larang ataupun kita tak boleh nak. Saya tanya Ustaz Fazli dia kata dia dia. -di tapi tu, kita dah ikut siapa sahaja dia kata, Wahabah Azulahili boleh dia kata, Wapah Azulahili, dengar Wapah Azulahili hmm. Wapah Azulahili, kita dah boleh ikut tapi saya tanya orang saya tanya, saya tanya seorang saya tanya Sapa saya tanya lagi, saya tanya lagi, saya tanya ini saya nak so, kata, Wapah Azulahili jangan? Wapah Azulahili jangan? aku pening pula, dia kata jangan pula Istopah <laughs> Azulahili memang kongkong lah, pun malam mana pun dengar je, Istopah Azulahili ulamak lah, ulamak kalau dengan nama sekelui, semua ni jangkak jangkak, jangkak kita cari orang awam, orang awam ni sekelui, terbaik terbaik, hebat sesuai dengan dia punya orang awam ni, besok kali ni sesuai dengan orang awam ni sekarang ni mudah aja semua boleh sampai buka-buka pun -buka boleh hmm? salam perempuan laki pun boleh cium tangan boleh cium tangan ke lengan, naik atas sikit, habis Ini itulah ikut ulama-ulama zaman -ulama langsung simpan duit bawa bantaran, langsung tak pakai bank. Yang setengah ulama, <coughs> ini dia dia kita setengah uh bukan -huh. tak tahu, hanya dia buat dia tak pakai bank pun, bank pun tak pakai, simpan duit bawa bantaran. Mana ulama-ulama yang betul-betul berhati-hati? -betul bukan takde kau yang namanya mengatakan yang boleh dipercayai, ini takde. Ini kita kerja, kalau tak siapa dia nak bank mana? matikan semua dia, dia nampak tu susah lah kan, nak kirim beli ke sana nak kirim beli ke sini, bayar lah betul? apa sahaja ada? sambal lah, susah lah ni. terpulang lah kepada ketakuan masing-masing Cuma ulama-ulama yang yang saya cakap tak, sikit ulamak ekstrim, tasahur ekstrim ni dalam kesadaran yang keras kebenaran tasahur yang ambil budak menang tawasut, tak pun tengah-tengah kalau yang batalui itu dia masuk ke atas sahur budak semua boleh kalau mutasyantik pun, kalau tentu dekat sahur mereka itu ada tu mufti kelas orang lah, dia mufti, mufti kesayi semua haram, koh pun haram air koh pun haram itu ekstrim lah mutasyantik untuk yang tak kuat sesuai Kemudian yang tengah-tengah lah Yang tengah-tengah ni Dia bahas-bahas-bahas Ambil call ni, Sampai pendapat-pendapat Yang di luar 4 kezahat pun dia ambil Jadi untuk kau-kau Ibn Hazar pun Kau-kau Ibn Daniyah, Kau pun dia pakai lah. Demi untuk menyelamatkan umat Kerana terlalu ramai umat Sekarang ni dah terjumus Terhadap masalah tu Kalau kita patuhkan haram, Maka majoriti umat Islam berdosa <coughs> Dia ambil pendekatan ke arah tu Nak menyelamatkan majoriti umat Islam Dibadah terjumus ke lembah dosa pokoklah kami semua orang pakai baju yang tak yang yang menampakkan tubuh badan betul? Yeah. Dia pakai itu dia pakai baju tapi nampak dia punya bentuk orang itu, itu dah haramlah. Tuduh saja situlah kan. Jadi itulah yang saya setengah tu membolehkan sebab kita dah tak ada orang bodohlah. Seluruh Islam seluruh dunia dah buat begitu. Kalau kita kata haram nanti semua rasa. Besok semua tak sembang kan? Tak boleh kata sembang tak, dosa. Sebab semua tak semayang, yeah. boleh sebab kau nak sembang boleh, sebab tak sembang tak boleh. Apa halnya? Yeah. Jadi ulama-ulama <tuh> pula yang mana yang kemanfaatannya ulama lah orang-orang wali Allah ni dia berhati-hati Dia sekarang macam ikut dia contohnya ikut haram. Dia kata, okey. Katakanlah kau tak minum khuk, kau pegang kepada kau kata khuk tu haram. Kalaulah betul khuk tu haram, keselamatan dia sama. Katakanlah kau tak betul percaya, nah, tu tak betul. Tengok tu tak haram semuanya Kau rugi ke tak nengok? Hugi tak nengok? Untung silap kan? Macam mana istatunya apa tak nengok? <tuk> Jadi Dan yang ekstrem pun kalau macam Bukalah Ink of scholars Ink of scholars tu dia faktor dia mangkera tu Siapa yang eh Dia pun Boleh tempat patuah tu haram pun bukan dia Suka-suka dia je. Dia punya research dia baca Pasti pun tengok lah eh. emang eh, air Silap-silap boleh? Boleh terpengaruh dengan dia Memang bagus pun, malah itu pun dia membelinya fatwa bagi semua tu, risau je kajian-kajian dia, dia Kalau orang yang nak letak fatwa haram ni semua yang ni Dia bukan, itu sekali dia je Dia malah dia lah yang akan bekerja lebih keras lagi daripada orang lain yang lain Dia buat kajian tu, dia buat kajian ni Dia pergi tempat tu, pergi tempat ni Dia tengok, dia kaji semua kumpulan fatwa Akhirnya dia kata harap". Kalau dia berani kata haram Dan benda tu tak betul Dia jangan tangkap dia akan kena ni, dia kena-kena ban sebab kita ada majoriti Jumur ni masih ada damaskan ni masih ada lagi Jumur lah, masih ada dan bila dia ketah haram, ulama' dia yang Jumur dia jangan tak cakap aku kan, itu maknanya betul boleh diterima, untuk boleh diterima kalau betul tak boleh diterima, memang kena ban kena ban. kalau yang jelas-jelas benda yang bukan haram dia ketah haram ataupun yang haram dia ketah halal itu akan akan ban, pasti akan di ban selama' dunia takkan di at least segolongan akan menentang ini kalau dia kata harap tu tak terbuka cakap apa. itu mana maknanya boleh pakai, buku, buku tu masih boleh pakai lah tapi hanya untuk orang yang kuat-kuat imannya bertakwa, berhati-hati lah faham kan? <coughs> hmm. Terus lagi Terus lagi soalan tak lah kan, tak buat kita tak untuk diri kita ni kita tinggalkan jadi untuk orang lain kita ya untuk diri kita macam ustaz kata dia takwa hmm. kan jaga takwa gitu untuk diri kita kita tinggalkan jadi hmm. untuk orang lain macam mana kita nak kita tak boleh nak kata apa-apalah <laughs> untuk diri dia dia nak hukum eh kan? uh, aa ini kita nak nasihatkan dia ke ini, ataupun dia nak hukum ini khas untuk kita punya ahli lah keluarga kita lah ha, ha. keluarga kan ya? ha sebenarnya Benda ni perlu hikmah Maksudnya kita takwa punya orang kan? Kita berhati-hati Kita tak minum kok misalnya Kita tak cipandir, tak ambil Tapi jangan kita seram orang-orang lain Untuk supaya dia nak Minum kok, harap Jangan seram orang lain Tapi dalam perayaan masa yang sama juga Kita boleh Secara hikmah kita boleh explain Kat dia kan kalau kita rasa dia ni boleh terima ha, kita boleh tekati dia lah ha. tak baik kalau sebab kunyuk kan ni betul tak macam mana ni ya, kok ni dibandingkan dengan teh tarik kan, tujuh sudu tujuh sudu pula kan ha, lebih lebih macam lain macam mana tujuh sudu mana ekel pula gula yang ada dalam kok tu tujuh sudu lebih lagi basic ke syarat untuk nak dalam darah dan asal kok tu nak ekokel saya tahu kan kok bulan kan, koken, kan? kan ada cash-in dalam juga tu jadi setelah hikmah kita nampaknya lah apalagi lah macam tu anak kita ke, keluarga kita ke, isteri kita eh, tu biar lah kawan-kawan kita ke yang apa? ni jangan main serang je orang-orang tua yang kita tak kenal kan jumpa-jumpa tengah -jumpa menungkuk jangan go, eh tak tahukah cukup diharap? lagi eh, di botol tu nak tak boleh <tuh> <tuh> <tuh> itu benar-benar pendekatan setelah hikmah lah tapi untuk diri kita dulu lah sekejap ni kok haram dia pun gang sendiri kau bila tinggal ke? tak tahan lah untuk keluarga kita untuk kawan-kawan rapat kita berikan pengajian ke kelempuan lah benda seni yang akan pergi ke arah taqwa bila fatwa dah diamalkan faham? Kalau nak ke naik ke tingkatan tatwa ni Dia perlu amalkan fatwa dulu Lepas tu baru dia Meningkat ke tatwa Dalam tasawuf henti dia akan bahas Khusus sebab <tuh> Perjalanan seseorang tu Nak meningkatkan dia punya di sisi orang ada step by step Mula ambil EPSR Ketua ambil PMR betul tu boleh HPM Ketua sejil, matriks, apa, degree, diploma, degree, master, PhD Kita <coughs> boleh tukar-tukar saja kan, aku nak ambil PhD dulu kan <coughs> PhD boleh-boleh boleh? boleh? boleh masuklah, duduk belajar tengok tak pening ke mana macam tu kan ada orang dia, apa, tak sabar konon-konon nak jadi ahli sufi, nak cepat-cepat sangat jadi taqwa pada fatwa pun, pun tak tahu, ha, itu jadi zindik jadilah kan dinding, pelik kita tengok ni hmm, macam tempat lain dia so, ni tu ni, orang-orang yang tiba-tiba je nak jadi ya, sufi wali Allah kan ni apa semua ilmu, takde faktor aku tak tahu, hukum wazah aku takde tahu takde atur ha. lah berubahan besar kan, sebegitu itu boleh perasan ni pelan-pelan tingkatan-tingkatan ajar dulu semua yang penting tawheed puasai waktu <coughs> mereka Negeri Matan naik ke Syarang Syarang naik ke Asia Lepas tahu dalam kemasan dalam mazhab Lepas tu tahu lah Misal di antara mazhab-mazhab yang lain nah, Lepas tu tahu nanti di antara yang di luar mazhab Perni pendapat Salafi Wahhabi ni nah, Baru kat tu. Dah mantap dengan kita punya mazhab ni Dan mazhab besar yang metabar Empat mazhab tu Baru lagi dengan air nak Gua cuba tengok Intai-intai dengan mazhab yang lain tu Kalau tidak tak payahlah buang masa nah, Lepas tu dah semua yang penting amal, dah amalkan Semua dah amalkan kan <coughs> Semua sekal tu dah di amalkan Rasa macam apa lagi yang aku belum buat kan ha, Macam dia timbul lah kan Rasa apa lagi yang aku belum buat kan? Oh naik Oh ni mananya batin dulu lagi Masukkan saw oh, masuk Bukan kabil dia beramal Tapi batin beramal Semayang batin macam mana Buru, buru batin macam mana Semayang batin macam mana Puasa batin macam mana Zakat batin macam mana Haji batin macam mana Bermuamalan, berniaga, sedekah Kahwin, nikah Secara batin macam mana Dia ada nanti amalan Batin Kalau fiqah ni bahas kat Zahil je Zahil semayang macam ni nak angkat tangan Bila nak, nak letakkan tangan kat mana Bila kat tangan, duduk macam mana Rupa macam mana Sebuah Zahil Yang batin cuma niatnya niat saja dalam tanpa kita ni. tapi dalam tanpa nanti dia akan bahas semua ni semua sifat-sifat batin usyuk, kan? tawaduk, tawakal khauh, ojak, hayak itu semua ni akan dipakai dalam setiap saat dalam kehidupan ketika semayang ni apa sifat perlu ada dia bersedekah ni perlu ada dalam hati mengenal sifat-sifat yang buruk dalam hati walaupun dia, dia semayang di waktu dan tak tinggal kan? dia ada ilmu tapi dalam hati dia ada sifat-sifat buruk ada dengki hasad, hasa tatabburiyah itu pun sahih itu pun sahih dikena mempelajari Imam Imam Ghazali kata wajib belajar tasawuf secara mutlak Imam Nawawi kata kalau dia iaitu tidak ada sifat-sifat yang buruk maka tak wajib tapi kalau dia ada sifat-sifat yang buruk dan tidak ada jalan yang lain untuk menghilangkannya kecuali dengan belajar tasawuf maka wajib dia belajar persoalannya ada ke orang yang dalam pengetahuan tidak sengok-sengokan Woh, ada orang nak komplain saya saya, aku sebelum ke semula ya. <coughs> saya komen, ada waktu pagi lah tentang bajet ke dalam jadi saya kemungkinan mendapat Imam Ghazali dengan Nauri sepatutnya dia boleh balas pula, dia kata apa yang dikatakan di Imam Ghazali itulah yang benar, apa yang dikatakan dengan itu tak benar. Oh, main tu anak-anak nak tajian tadi oh, sebab imam dia kata asalnya tepat lah dia kata mana ada orang dalam dunia ni dalam diri dia tak ada, sifat yang buruk, semua ada saya bila dia dah cakap untuk imam Nawawi saya tu terasa ya. tak rumah lah, biasa, memang imam-imam saya cakap imam Nawawi tu dia buat hukum tu, dia tu buat tu macam mana macam kau tahu ke zaman dia tu Mungkin ada orang yang dia jumpa Dalam diri orang tu tak ada sebab berwarna so. Kau tahu ke? Kan kau nak kata ya, mana ada orang dalam-dalam dunia ni Yang dah hati, dia tadi semua. Iman Awawi cakap macam tu Mungkin dia pun nak jumpa mungkin The pink ada seorang lah. tu dia berani kita macam Takkan dia nak kata sebab hati dia? <laughs> kira -kira, dia dia mana dah Mungkin zaman Iman Awawi tu dia, dia jumpa dengan orang-orang yang mana dalam, dalam diri dia Tak ada sebab berwarna ada ke? Ada manusia yang dalam memang Allah pelihara dia dalam Dalam diri dia, tak ada sifat buat langsung Macam kita sahabat pun banyak. Yang dia ni kan Yang Rasulah kata dia ni ada syurga Tapi saya tanya, kata Kak Ibn Omar yang pernah tengok ni apa malam dia. Rasulah kata dia ada syurga kan Waktu duduk rumah tu kata nak Saya nak apa-apa di tikah rumah kau lah. tu kan Pertama tiga hari tiga malam Saja kaya ni usah kereta berlaku tu kan Tiga hari tiga malam dia duduk tu Tak hampak pun apa-apa malam tu Tak haja pun tak bangun Korang tak rasa biasa ya Lepas tu kalih ayuh dikit dia kata Aku sebenarnya yang duduk mahuk tinggi tinggalkan kan Maksud sebenarnya sebab sebahagian tengok kan, ni ada juga Tapi aku tak tengok mana kan, aku biasa ya Kalau dia pun tak aku tak Dia kata aku tak tahulah aku memang tak ada amalan Tapi satu je dalam hati aku langsung tidak ada rasa apa Tengki ke sakit hati dekat Bagaimana siapa tak ada? Bersih kata Ada orang berkata Pula tak ada Mungkin sama yang Nawi tu lah. Kita kan sanggup lah. Iman Nawi boleh bagi patua macam tu Maknanya kita kan sanggup baik Rauh takkan Iman Nawi bagi patua itu suatu dia Dia berkata kalau sekiranya orang tu dalam hati Dia ada sifat supaya menguruh Tidak ada cara lain menghilangkannya Kecuali dengan belajar besar Tidak oh, wajib belajar tau Tapi kalau orang yang Tidak ada sifat menguruh Maka tidak wajib Hanya ada lah tu Tuan oh, Iman Nawi kata tak betul Iman Nawi kata tak betul Iman kata tak betul Mungkin zaman yang memang tadi tu dia tak jumpa orang yang dalam hati dia Cuma, oh, dia jumpa semua orang lah lah kan Jika, kebanyakannya orang yang mungkin dia macam secara mutlak, wajib guna batas Maksudnya ulama' tu bagi patua sekejap dia, ikut zaman dia, ikut, ada ha, punya apa? Observation dia sendiri, bukan dia cakap ikut pukul langsung dia Faham kan? <coughs> Daripada belanja nasabah tu insyaAllah Akan meningkat, meningkat, meningkat, meningkat Sampailah tak tahulah di mana Sampai yang paling tinggi sahabat Level paling tinggi sahabat, sahabat itu tak minyak, betul tak minyak Cuma nanti ada pecah-pecah ni Ada yang dikalangan sahabat, ada yang alim, ada yang alih zikir, ada yang alih ibadat Ada yang ali perang, ada yang ali sedekah, ada yang ali puasa, ada yang akhlak baik Ada yang macam-macam Nah Itu nanti cabang-cabang pada Tak tahu? Kita ni baru ni, saya pun baru start Memudah Alhamdulillah kan Kita kena letakkan kan, ni baru baru tadika Baru masuk ke dalam Kita akan belajar terus terus terus Selalu mudah-mudahan baru hidayat kan Meningkat dan meningkat dan meningkat Belajar ni sampai mati Menal Mahdi Ilal Lahdi dari buaya sampai mati tak habis-habis ilmu ni Dan ilmu ni lah yang akan bawa kita Nakwah penting Ilmu penting Kezekiah penting Semua penting Kalau ada istilah cukup dah kot Tak boleh nak belajar Sesetakat tu je Dekat jurut Takut tu je lah Apa lagi nak belajar? Biasanya oh, dah Hattah orang mana Apa yang nama aman apa lagi? Makin kita belajar Makin kita belajar Makin, kita belajar, makin banyak kita akan tahu Dan perpakaikan guru kan lah. Banyak Kalau isya ni Alhamdulillah Banyak kan Allah hantar ulama' Ulamak Daripada luar pun macam ni Daripada Yaman sudah datang sini Daripada Indonesia pun banyak datang sini Dalam malam lagi sini pun Tapi berhati-hati ya Memilih ulama pun berhati-hati lah ya. Jangan kesalah pilih Kesalah pilih kena virus tu habis Antivirus tak ada Itu virus tu kalau kena antivirus tak ada Bahaya Virus darah Darah kita Jangan lah hmm. jangan, jangan, jangan belajar pun juik eh tak apa Aku nak tahu je saja je duduk bekerja nak tahu apa dia buat Jangan, jangan sekali-kali Ibn Al-Qasir saya dah cerita kan Ibn al belajar dengan Muta Habis Satu fatwa dia buat Ikut Muta Kena kecam ulama' sebelum ni Padahal Ibn Al-Qasir pun Dia akan terkena juga berada Tapi tak payah Banyak lagi ulama'-ulama' yang hebat-hebat Syedah Nuruddin ada Syedah Raih Khidmat ada Apa lagi <tuh> Mak yang terkenal ni, start Zaidro semua ada ha. Habis Ali ada, habis Umar ada, habis apa lagi Segala jenis Habib semua ada Apa lagi? Yang hemat sekarang ni tak apa lagi start Zaidro Ha? Ha? Faham ni? Kat sini tadi pun banyak lagi orang-orang mak kita dan yang tersembunyi-tersembunyi ni banyak lagi ni Yang mengaji saya, saya mengajar Al-Sawar Abang Ismail tu Imam Abang apa Abang Abdullah Berhadad berkata Dia kata sebenarnya zaman sekarang ni masih lagi ada wali-wali Allah Banyak tapi mereka ni disembunyikan oleh Allah Sebab zaman sekarang dah terlalu-terlalu apa Maksiat tu dah terlalu berluas sangat sehingga Allah terpaksa tutup hijab ataupun sembunyikan wali-wali dia. Jadi kita terpaksa cair. <coughs> yang yang yang yang muncul ni yang yang yang yang hebat ni hebatlah. Wallah wala mah di tu wali kita wali tu hanya wali saja yang tahu. Eh uh, dia tu wali. Dia tak boleh yang ada yang nama-nama itu wali. Dan ada lagi yang tersembunyi. Dan saya kadang-kadang ada kan yang dalam dalam dalam ni sepul lama tulang tak tunjuk tak dia tak nak kita tahu. Itu mungkin dalam soalnya. Thailand, pulau utara sana, Kedah, Kelantan ke Banyak kan, nama rumah yang Ih, apa dia pula <coughs> ha? Ismail Fadani Banyak-banyak banyak daripada pulau-pulau Thailand tu Fadani, tu Fadani tu banyak nama. Jadi, mula-mula Kena niat lah Apabila satu orang tu, dia betul-betul niat Ingin jumpa seorang wali Hati ini yang Allah pertemukanlah aku, aku dengan satu wali rasa engkau yang mana aku boleh ambil manfaat daripada ilmu dia, rohani dia dan sebagainya. Kemudian kita berusaha cari, jangan pada niat di rumah je kan. Cari ke apa-apa, jangan cari dalam pendapatilah. Kemudian doa, doa, doa lagi dan lagi lagi lagi minta Allah temukan. Saya sekarang ni saya cari dapat seorang guru untuk manfaat, dapat seorang guru ni manfaat. Semua tak mampu lagi nak tinggal rumah ni mak sakit ya kan? nak pergi ke ke ke daerah Thailand ni tak ngini. Kan? Indonesia pun banyak. Apalagi di Yaman, di Yaman ni <coughs> banyaklah. Kalau ni saya propose lah kan, satu Elmo di Yaman lebih berharga daripada Elmo di luar Yaman. Diorang ramai boleh dapat barang Satu post betul, pos, pos, dalam post. Elmo di Yaman tu lebih baik daripada Elmo di luar Yaman abullah. Lah. Wallahu a'lam yang kata la Yaman ni memang asal ke Madinah ni orang oh Yaman dalam hadis Sahih Bukhari penting mode kelebihan Yaman dan Syam. Begitulah Yaman dan Syam. Yaman ni terkenal dengan iman dia, dengan ilmu dia, dengan keutamaan dia. Nabi sebut dalam hadis sahih. Juga Nabi kita kalau kamu ingin berhijrah di dalam ke Yaman ataupun Syam. Tapi Syam sekarang baiklah syap boleh pasal konflik kan betul pertengahan antara ni Syria, Lebanon ataupun wilayah Makedonia katakan area-area tu kan. Di sekarang kat sana semua, Iman Nawawi dekat Syria, Imam Syafi dekat Mesir, area-area tu kan semua tu. <coughs> banyak ulama banyak wali Allah kat situ. Kita kan yang yang selamat sikit zaman drama Tarim rajin begilah, begilah tak boleh lebih 10 tahun sebulan, dua-dua bulan tabaruk demi pergi sejarah so sadar-kadar kita pergi sekali sejarah seminggu-dua bercuti kan pun mungkin dapat bekat ke memang untuk menentui ilmu ni safar tu memang boleh dikatakan wajib masuk wajib di sini wajib bagi sejarah ni, menceritakan semua ulama tu safar tak ada ulama yang tak safar tu tak sikit tapi majority ulama tu safar suruh so, ni cari ilmu jika nak MU dun, ya, sehingga Persis pun datang, yang sana pun datang, seluruh dunia pula. India, ada India banyak ulama India, <coughs> walaupun dia orang Afrika macaman, tapi dari hadis dia dia dia dia mantap. Mekah di sana tetis ke? Yang mana? Insya Allah Syria sekarang, perang. Indonesia banyak lagi ulama pun ada di sini. Syabas, yeah, semua sudah kan walaupun dulu-dulu macam ni pun orang ni solem tak ada. Woi, tulah. Sama. Insya-Allah. Sama. Insya-Allah. Macam saya rasa saya dah nampak dah yang apa istiqamah ni. Memang awal-awal tu datang 100 orang kan. Tak buatlah. Tapi yang tinggal yang Allah pilih pun saya tengok ada boleh kenal nama tak belum tahu secara sepauh yang baru. Cuba jangan. Ya. Ini bawah ni. Itu UPNM. Baldia ND. Ah, this. Siapa nama nama? Ha? Nama? Nasi. Nazri. Selama nanti nama lupa. Ha, Muaz. Ini pun saya tak tengok, tak nama ingat. Ha? Ha? Muhaimin. Insya-Allah. Ini saya nampak nama tak kenal lagi Ha Sirajidil Sirajidil Ini tak kenal <laughs> <laughs> Ha Sofar Universiti Sofar tak kenal Hai? Ha Firuz Sebelah dia e. Ha oh. Ini kenal Nasrallah Entah Mohaimin je Oh, ada dua lah boleh. <tuh> Ini masa nak nampak nama Hidayah. Oh, Masya-Allah. Ini tak kena. <laughs> Ini datang Nau, datang Basau, datang Anwar, minggu dia pagi datang Sofyan nak nampak pura. Sofyan, tawari ke Waina? <tuh> ha? Lagak nama tu nampak. Ha? As Hasri ni kat sana buat come ni ugam kenapa ugam masa ni lah ugam hormat ugam ha Abdullah, abdul abdul mohon <coughs> nama tuan azman van mahadi Tuan, nama tu? Kejuan Allah Masih Amir Amir Amir Amir, takkan Kita datang naik minggu dengan Bang Ali, minggu dulu datang Syarim Nama uh, kita datang mana pun? Sakdan Sakdan adun men. Janna tu adun. Adun ni كثير. Perempuan pada juga. Seluar. Perempuan lelaki eh. Aktif. Naktif. Ah, nama dia. Tu kuat. Si, Cidi ni, lepas ni Aizah Nudir Tak banyak ni Belakang pun Terus belakang takdir Restoran lagi, kena cikgu Lepas Ansar Hadis 40 eh, di mana Ui Hadis yang dah kitab Yang nak, Adik Adik Adik Adik Yang ada hal boleh balik, boleh balik eh kita akan start minggu ni besok selepas sa ni uh, hadis 40 macam mana hari kita mulakan saya dah beli beberapa kitab tadi bagi gear dan insyaallah selepas ni kita buat lima lah jemaah kita akan start officially buku panah saya akan tunjukkan kita-kita yang mana yang tumpoi selesai nak pakai dia, kita akan buat ambil jelah insyaallah saya nak bawa ha takde ke yang hafal macam Imam Syafi'i kan nak belajar muatok dengan balik dia dah hafal dulu 5,000 hadis baru nak belajar maknalah tu aku ada yang ambil pelajaran dia sebelum start kita dia dah, dah hafal lah 40 hadis menurut jadi kita semua tak ada kitab sebelum dulu tu ni dia baca je macam apa? ada? <c -2> ha? dah dah nampak Yang ada buat kita dah? At least, kitab nawar Saya tak beli secara sebab saya akan saya, saya beli tadi dalam Haa ah, ah. ah. Ini termasuk yang saya beli kat tadi Harga dia 10 milik lah Ada harap dia dan ada terjemah dia bahasa Melayu dan juga syarah dia sekalian Salah satu kitab saya beli pun saya beli ni. Satu, ada adik si yang manjang, ada yang mendih, tak boleh pikir depan semasa soalan. Jadi ambil langsung bawa. Okey, go. Yang kita dah, yang kita dah. Ada lagi soalan-soalan terakhir ada. tak Tama malam minggu ni semalam tak bergerak kita, ini yang Kita bahas bapak penting, juga kan. Ada tak? Kan? Jadi apa yang baik dari Allah sebentar adalah apa yang tak baik ini datang apa teman saya lah. Jadi saya minta ampun kepada berallah, minta maaf untuk membuat. mudah mudahan Allah semata bagi kita taufik, Dapat kita faham, amalkan dan sampaikan. Insyaallah. Itu majlis dengan tak sebegi para sepanjang beliau ini melakukan ini. Saya berterima kasih kepada kami. Subhanallah, Alhamdulillah, amin. Subhanallah, Alhamdulillah, amin. Subhanallah, Alhamdulillah, amin. Subhanallah, Alhamdulillah, amin. Subhanallah, Alhamdulillah, amin.